يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونسا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام اِنَّ اللَّهَا کَانَ عَلَيْكُمْ وَرَقِيْبًا سورة النساء مدنی سورت تے پترتیب کی سلورم دے دیمه نویده په نزول د سوره سوره الممتحنینه د سوره النساء مناسبت د مخه سورته سره په اسوجوره مخه سورته کې تزئین المعاد دلتا تزين المبدا مطلب دا چې په ما کې شرط کې هغه خبره چې اخرت په خسته کې او قائد وانه دل او خبرې بیانې دي چې هغه سره د آخرت باندې خسته کیده نو دلته ساره احکام اغه امور او قانون بیانې دنیا و سره خسته کیي معاشره و سره خسته کیي یا مخکې صورت کې اخِر کې ویری او تَق الله امر بِالتَّقْوَى مندل د په اول د سورۃ کې وایي یا یوحنا سَتَقُو په اول د سورۃ کې امر بِالتَّقْوَى ده تقوا حکم کوي یا مخ بیان ده مقاصد وشو دا توحید او رسالت jihad او انفاق نو دل بیان د اعمال او کی یا بقره کی کتاب یهود تو آل عمران کی کتاب نصارا تو ذ ګور اف فرقې فاتحه کې ذکروي اشارتا نذلت غدريما فرقہ چکم فاتحه کې ذکرو مؤمنان په دې سورته کې اغوې ته د مخ کې صورت کې نفي د معبودیت د عيسى عليه صلوات والسلام بيان شي و د غرانې نفي د معبودیت د عيسى عليه السلام مو او د مريم علي مو دلته نفی نفي عام څنګه چې وره عبادتونه کوي د هر چا معبودیت نه کیږي وی او اعبود الله ولا تشرکو به شیا یو د الله عبادت کوي لا الله سره سوي صداره و یا بیا بقره ال عمران پاولیسه کې بیان د توحید نو بدی سورۃ کی آغا امور بیان ہیں توحید ته تیاری دا مختصر مناسبت د دې سورۃ د مقصدا مقصدا سورۃ سره الامر المسلیحہ المؤمنه للتوحيد والجهاد اغه امور مسلمه به انيږي په دي صورت کې چې باغې سره سره او مقصد د صورت دعوه د صورت الامر المسليحه المنتظمه الممدته للتوحيد صورت کې بیان کړي د اصلاح د معاملې د غرانګي د اصلاح د معاشره یعنی معاشره جون ترول اغه حکم چې داغه په وجه داغه په اجرا سره له انسانانو ژوند خوستکی اتفاق راځي اتحاد راځي په من د مسلمانانو کې او داغه د وجه نه مؤمنان اصل مقصد شاعت توحید دی او jihad دی هغه تیار بیا اوسي کل چې دا امور خپل معاشره کې نافذ کړي شي کنه هغه کور به هم د کور څخه لا هو مشي د غرنګ هميشه بهغو دشمنان ته بنیاور مرصوص وي خلک ولاړ کې بیان دی او امور مصلحه او المهمات التوحید والجهاد امور چې په سبب د غیر رنگ توحید او jihad او عبادت د الله ته انسان هر وخت تیار وس نو کله چې دا امور نافیش شي نو ملک په علاقه او jihad ته تیاری او ملک په دشمنتا کلک ولاړ قران کی آغت صورت لپاره کې داسې امور بیان شي چې کله غنافی شي دغه قران او جګړه ختم شي هغه د سورته النساء الامر المسلحه هغه امور المسلحه دافیه للشر داسې امور دل طبيعې کې چې شر ده پکې دا قرنګي алуу امور المسلحه للمعاشره هغه امور چې فقيه سره معاشره خستکیه ماغه صورت په مثال ذکر کړیږي الامور المسلحه ومده للجهاد هغه امور په بیان شی چې هغه سره اند jihad da tayari al-umurul muslimhat wal-ummatat at-tawhid muradaso murdal ta bayani chi twan khaysta kain mens ki jagrade khatmay da muashar islam war saraz di mens ki صورت من قسم دیدری ویسود فا اول ایسا کی تقریباً وہ پنزو سایاتو نے دیتا و دیکھ اشکار اس قوانین بینی د کیداره کی ای کار نشته خان او قوانین او امور دي چې په قرانای کې د نن دا جاری شو کنه د تیسره د قرانای د معاشري اصلاح شو زکه په دي امور کې اصلاح د نفوسه دا مدافعات د ظلم دی مدافعات د حقوق د مظلوم نه زکه د دی وجنا اصل د دې صورت خنومو حقوق الناس لیکن نوې وول خود خو د سرهتون ن نشان یوا د زننا خکوو خو نه پ ب ک د تمام مظلومو تقو خکوو غ لکن هر کله په خکوو خو د زننا و کېو زنناو سره ډېر زلهمو زیاته او افراد تفری ته چا خدای هر سم مالک ګرځولې نو چا بالکل به اختیار کړې په شانته دا ساورو الله پاکستانانه ولداسي حقوق بیان کړ ډېر په هته دال سراج چې ناغه کې افراست یې نه چې دا انسانان دي دوی حقوق شته سرنګي چې د نارینه او حقوق دي دا څنګه کې د زنانه حقوق نو موکمل هغه زنانه چې هغه çap په انسانيت کې دین اسلام هغه د انسانیت په دایره کې وړ او د هغ حکوقیبان ک دغرن کې دغ کمزورو خلکو یتیمانان غران ممساقین وغران داغو حکو کې بایدر ک م شپړ مو شپړه قوانین و بیانی کې دلته به کوو او دوه می سکې نه اوصول بیا دقا نها اصول امور جدی بین الرعی و الرعیت دی خلید. دادا بیا شروع دا خلید. نو پا دقیسا که نها امور بیانی دی. لیکن دقا نها امور, امور سیاسی دی خلید. دا بین الرای و الرای د یوصل سلورم د شرمه یاته پور ہدایته چنی او پغیمن تی دغه امورونه مې تفسیره ده دا یوصل ی نظم د شرم نو اخلا اخره پوری بل ادریه ما이사 ده ادری کی خطابات تی مومنانو تا منافقانو تاو اہل کتابو تا اول ویز با باد دا مقاس دوار باو کی بیاسا زورن دي منافقان لیور کردی اہل کتاب لیور کردی در صورت مختصر خلاصوات و صورت کې امتیازات وردا صورت ممتاز و بیان د امور مصلحه او بین الراعی والرعیه د غرنګي دا صورت ممتاز ده په امور د مصلحه او بین الراعیه ګورو نور صورتونو امور مصلحه بین کړی لَكَسُرَتُ الْخُجَرَاتَ بَيَانَ شَرِيدٍ مَا غَأُ مُور بَيْنَ كِنِچ يغه بين الارقان خ دغه رنگي سورت الولد ذکر دي ناغا امور ناغان د قرده اصلاح الولد لكن دلتچ کوم امور بياني يغه بين الرعيهت دي يا بين الرعي والرعيهت یا یو نه د خو را کوم غوردهول ناخله دا ساللورم سرت اورانې خریم کې د سرتون نه داسې دي چې پ یوه نسو سره شروع کړي دي یو دا سرت دی نهبل سرتله دی الحج حاج په ی نسوو سره شروع کړی یا التویت تقربكم ودلتوايت تقربكم وجه سرع زکه چتا صورت د اول نوخل ادا سره او رم او سوره الحج چې د نیم نوخلې سوره نه بغیر تغاب یم سو ګرځي سلورم صورت ګرځي زپدی صورت کې یا ایو الناس تقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده دلته انسان مبدا ذکر کړه دانو ال تو یا ایو الناس تقوا ربکم ان زلزله ساعت شنزیم التہ د انسان معاد ذکر کړه دلته د انسان په پیدایي شروع کې دا نو هر د انسان انتها ذکر کوي یخه یادل تا قرتقو فضل راوي ست نه په دې آیات کې اول اتقو سرا مقصد دا دی چې دا الله توحید الله توحید فزان کرا والا الله توحید منای او په 230 قصره احکام ته اشاره ده نو ای خلقو یرو کذ رخلنا او توحید منلو سره د الله توحید منای الذين خلقکم من نفس واحده اغزا چې پیدا کړی تااسو من نفس واحده دین دی یو جنس نا وخلق منا زوجاو پیدا کړی دان د تبجیس نا جوړې ددان وبس منو ما رجال کثیره ونساء ورکرې دې د ورونه نارینه ډېر او زنان ډېر ګور من نفس واحده یو جنس ځکه چې هر انسان ناري نام د دغه جنس سره تعلق ساتي او زنا نام د دغه جنس سره تړاو ساتي زابازو ایدل تمن نفسا واحدنا واحده تن ادم علیہ السلام مراد چې پیدا کړی تاسو ته یو نفس چې ادم علیہ السلام نه وخلقه مین ازواجو یاد کړل الله پارت دغه آدم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوی دادا ابنا برآہ حدیث کا یہ حدیث کی راضی ہے حضرت ہوا خول قد من ظل علیہ سر داد آدم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم داد کن پوخت ہے نا پیدا شہد اکمد زنانو ببارکی چرازی اغه یودا مقصد دی بیا کرا دین نن نصف خلقنا من ذر الای سر سوم رازلانه چې ده موږ پیدا کړی الله دې کیڼ پوښتای نه هغه سامان کیڼ پوښتایره مطلب دا چې څنګه کې پوښتای کې کوبواله خرود ته کنه دا پوښتای نه غینو دا ماتیک نو د قرنګې ته زنا نه په طبيعت کې کوبواله دا یو دم نن یې غیخ دې سره ودا دې په تابیات چلے وانا سان کثیرا دې خو یکتیا ما کې من یکتیا یو بیا او وتق الله الذی تصارون به ولرحام دل توتق اشاره چې د الله احکامونه د هنر ستراتونکو احکام چې سره روان دي کنه يرو قائد الله نه له نه يرو که سمنه د لاپا احکاماته باندې د هنر سري ماسياتي احکاماته چې پدم منته سو کوي عمل کوي الذي تسالون به ذبیح کی بس زائد کینو اللذی تسالونه با اغزت تسالونه چه تاسو سوالونه کوي ددنا چه کړه در تکلیف راځي مصیبت راځي او چغت وای نو راشه دد احکام او بنه د درستنی احکام چې د دوس یا بیهی کی لا بس او بیا او تسالونه تا څو د یوبل نو سوالونه کوي دی هی پواسته د الله سره یو را کوي د الله غثات نه چې تاسو سوالونه کوي د یوبل نو پواسته د الله سره خدای احکاماته منایږي ادو وال ارحامه ورای تعدوا بما كه الله من و التقوا له نو ات تقو قطع الارحام ف حذف ده مضاف سره دا. ايو قرات كده مجرور سے کر نو ات تقو قطع الارحام زان ہوتا ہے د پر کہول د سل رحمینا جگدل تو ټول ذریشتداران حقوق به یعنی د دارانو حقوق چرته په عمل نه کوي ير او کوي د پرې کولو د سلره د رشتہ دارانو یاده منسوق اله الاغرادی تويخا نو سمانا ول ارحاما وحفظو الارحاما راي حفاظتو کوي د سلره رحمه اي رعايتو کوي د يوبل خيال وصاته سلا رحمای ذریشت دارای خان ان الله کنا علیکم رقیبا ما ان الله کنا علیکم رقیبا ما. او پد زدا تف کڑے په دې به کی هو زمیر مانه دې لاندرا غبل ارحام تاسالونا بل سوالونه کوي دیو بلنا په واسطي د سلره حمايت الګ بعید لګي ان الله كان عليكم رقیبان یګن الله پاک دې پتا زمنتی رقیبان نگہوان رقیبان منا عالم رقیبان منا حفیظ الله پتا سور عالم دې الله ساسو نگہوان دې ساسو د حقوق ساتنه کوي ارشا حقوق ورطا معلوم دیکن علم دینو حفیظ دیر وَآتُ الْيَطَامَهَ مُؤَلَهُمُ وَلَا تَتَبَدُلُ الْخَبِيثَ بِطَيِّمُ دا اول تانون ذکر کیا وَلَا خَبْرَ اصلاح دا اموال الْيَطَامَه او یا ټومټو لکه مخې ذکر کړا زکه جی رې رې زیات مظلوم نه خان مسلمانانو په قرآنو کې یتیمانان زیاتې زکړه مجاهدین دي نو الله پاک د مجاهدینو دا اولاد داو د حقوق او تحفظ کوي اوزیات زیات د چا سره کی یتیمانان سره کی نو اول یتیمانان ذکر کړو وااتุล یطامو علهم اور کای یتیمان نو تامارو ند دوی چې بالغ شو تا سره زما کو نقدو چې بالغ شو ودخل مال نکاهوانی <نكاحباني> کولې شنو ورکې ول یواتل یتامهم والاهم <جوات> ورکې اعتمانا ان تمالونه د دوی مخه د بلوغ نه سمانه دخل خرچه ولا والا؟ دا څنګه چې د غشنې فری لیکن یو خیال ساتي ولا تبدل الخبيص بالطيب ما خله حرام و دره وحلالونه دو دا مل ستانسو دا بارہ سر حرام دیکھ نو حرام مل اخلے حلال و سرگڑے یا خبیس و لا تتبدل الخبیس بی طیب مبدلوه ردیمان لرا بی طیبی فکرمال مل چ خلقه دا سریا ژوندۍ پیرای د معلومات نه ځان سره وزې کړی ځان لا کارا کرا او غلا مطلب دارې درې دی مال ولا تاکولهم علهم الا اموالکم دا مزید تاکید د بردا خبره اورا دا تاکید د مكنه جملې مخره مال نذد و اله اموالکم اله فمن مالونو خفلو سرا سرے مالونو کی. دا مالونو خلو سره چې ځان سره ګټکې ا بیا نو وې مالونو زړه زره خړې نو دې اختلافنا الله پاک منا وکړا چې کوم اختلاف کې څه دې ظلم نه زیاته انصاف پکې نه کی زکداین نو کان هومن کبیر ا یقینن دې دا ډیر غټ ګناه دی ظلم او که حلالي غړې بیا کو سړی کافر کی وایو ان خفتم الله تقصدو فی الیتامان حکم د نکاح غره مخې قانون ذکر کا پاغه حفاظت حفاظت د مالونو واستاس قانون ذکر کي چې پاغه حفاظت د نفس د یتامان ما ته ويم zarar nara saway نو دغه رنګید دوی نفوس ته هم zarar nara saway تیارې ګټه سوچ انصافونه کړای شه په بار دي یتي مانانو جنکو کې نفن کی هو ما طب لكم من النساء اصدقہ کوي دا غچا ساهن چې فصل لګی تا وستاده د زنانو نا مسنه وسلا سربع زمن یتیمانو جن کو سره نکنه شکوله دا انصاف نه شکوله نو فرق یو مطلب لکه مې نص مس 343 د دې جملو د بل سره ظاهري جوړ نه خارې حضرت عائشه رضی الله عنها ګوره د دې آیات تفسیر کړي په زمانہ جاہلیت کې امداوه دا وخت نظر روانو چیدی اتی مانانو جن کو اگوی چالا پا نکانوار کولی د دیو جن چرتا د دوی پیسا کی چکو مال دا مالنو بچرتا بیا شي کن لیکن دمرا پا کیوا و معاشرت کې خدای یې یتیمانو جنہ کو سره یتیمانو ولاکان سره ډېر زیاتې وو داغه دم مالو حق تل لیکن دا پکې واچې بعد نکاح د زیاتې دا, دا وې سرا چی زیاتې بکې ده نو الله و ان خفتم الله تقص فی یتامان ګيره غتا سوچین صاحبونه کړی شي فل یتامد یتمانانو جنکو مبارک رسد نکانا نو فن کی هو مخاطب لکو من النساء واستکاک ودا حچا سران چی حلال وی تاسو لران من النساء د نور زنانو نا نور زنانو سره نکاو کې کوم تاسو د پر حلال یا قبل نکاح چې تاسو داخیل و چې زنانه او سره و یتیمانو جنقو سره و انصاف و نکړې نو د یتیمانو جنقو سره اړ نکاح مکوې اودنورو چې تاسو د پاره حلال و نه سره نکاو بل ته وجه پکې دا مو کې دیشې چې ګوره په زمانه د جاهلیت کې دا وایي چې اقو بدر خزې کوله ست تعداد پکې متعینو فلور په انزال شلا سمره شي لکه دومره و چې یتیمانانو جنکو مبارک ډېر خیال وې صاحب دو سره چر د زیاتې وشيخهناله کو یریغې تاسو چې س به نه کوی ش په با د انو ج نه کو کې دوی سره به انصاف نه کوی نووف کې هوما تا به پسې کوو کوې دغ چا سره چې حالال وي تاسو ل رامننی س د نرو و هغه نور ځنانه سره چې نه کاوی مستنا د و وسلا سات لري او ربا سلور هغه حلی ورته هم سره متائن کا یتیمانانو بارکه غوته زوځه خیال ساته لیکن نکابونا تاسو ډیر کاوی دغه ستادات متائن نه الله ولا ستادات څخه متائن کج صرف سلور مستنا وسلا سات دو دو درې درې څلور څلور اما کې فن کې دا عمل لې با حد ده دا عمل لې وجوب نه لري ستاسو فقط دو زنه نو سره نکاح کوي درې سره کوي دا امس نه سلاسه ربع د عامدل د دې اسن نه د مطلب دا چھے گرار لفظ کے خدا مفرد ذکر کی لیکن معنی کی ددوی تقرار ہے مسنا دو دوان سولا ساتری دری رو بان سالور سالور لفظ کے مفرد معنی کی تقرار دے لیکن مستاق کی بیام تقرار نشتی خواہ مسنا دو دوان مستاق بی دوئی سلاسا مصداق به دری روبار مصداق بے سلول امام بخاری وئی گنا چلا تجاوز العرب و ار و عدد کی عرب در روبار نا تجاوز نا کئی خان وز اس کئی سنے ناو سلاسا و ار بائی ویلے بیموم کنا داوچے خمسا بکرات نو اللہ پاک دا سی عدد ذکر کر چی دیمین لپا سب العدد اس نشتی حماسا صداسا وغیرہ دا حرف دا نا استعمال دی دعا و سلاسا و ربا دعا و مطلق جمع دا پاریخا یا وو پا مندعو دے مسنا دعا و سلاسا او سلاسا او ربان او بازو خدل تمسنا پا تکرار پسې ترې دی چې دو دوا نه دا و په جامي سره تللي چې مسنا و سلاس او روباع نه غوي نهه مسنا و سلاس پنځه روباع سنور نه غزي کولای شي الستشيو بهږي په تکرار تللي مسنا دو دوا دوا و سلاس درې درې در روباع سنور سنور زه دو دو دوا دوا سنور درې در در نُلَّسَ عُرُبَعَ سَلُور سَلُور جاتا لازگردیس وَإِنْ خِفْتُمَّ اللَّهَ تَعْدِلُو فَوَاحِدَتًا وَسَلَئِ فَسْقِئَ رَيْغَيْتَاسُ اللَّهَ تَعْدِلُو چِئِ انصاب بونا کئے دو سر بے انصاب بونا کئے سر بے انصاب بونا سلور سر بے انصاب بونا کئے فَوَاحِدَتًا اختارو واحده وصغورک یوا یوا حرا ځان له غورا کای و... هغه سره زندگی تیر وای لیکن د حری حقوقوم ډیر زیات دي کنه هغه یوا حران رن... چې دا غی حقوقوم نشه دا کول ایک تفوممل او ایک په اکتفا اوخه پوینځمن یا گزارا کوې دا غاوین دي سران چې مالک دي خيلاصون استادو دا یو وينځ په نکاو اخلا يزکه چې دغه حقوق د ثورین کم زارک ادنا الله تعولو الله دا طریقه تاسو ته د زیاتو سره انصاب نه دو سر انصاب نه دریو کول سره نه شي کولوو سره نه ش په بیا یو خورې سره و کا یو خورې کوم شيده خولی نو نې سره الله فر دا ډیره نې د الله تهو چې زیاتې به وونه کوې الله تجرور تا صبح زیاته نه کو زلم به نه کوه او بازي مانکه الله تعالی چې دعوول نشي دا به اعمالان ته وي الله تعالی چې نه باور دی حقوق حق نه حقوق بدننه په مالکيږي دغه رنګي دا, دا, دا عيل نه الله تعالو چې قامجان به نشای زکه چې بیا به اروګه درځ غره خې بچيبوم ډېر یې نو ا مائشه دي کمزوري نو بیا خو ډېر تکلیف دی ښه اباځوي تاسو اعلی يعلنه د معنا د چغې الله تعالو چې چغه بنو وايي چې اراروکسمه دا میسو دا رنگ یا لا تعلو دع یال ند چې عیال دار نشه چې عیال دار شي تنخو او ته لذر یا پینزلذر یا شلذر بچی ورته پینزلز جو قاریش وي الورخذي <الورخزیویت> اتلس زامونه او او یو سره تو سفون مونو کیچه تاسو نه کاکول غوړه مغه وی یاواز د ډیرخصل وات النساء صدقاتهن نهلا داوس درې ما خبر ذکر کای د مهره یطول مهور لنسا زنا نه ولا مہرونو ورکایا ګور عام معاشرکی دا ده چې د جنکو فلارانو قرانو والا و با نه غوي مہر شروع دیم یو خبر پکې دا مو شکله بمه هر ورک نو که خذب پس کو نو دا به ګناه کړه الله د ډیرو خبر وضاحت کوي خاون دان تموي د خاون ور ساو تموي سیوات النساء صدقاتهن او صدقاتهن ماحرناوي نهلاتن پوښهې صدقاتهن نهله او قطا دوي فرضه نوازه و د دوی دا کول او تاسو ورکول فرض دی واجب دی دا حق ځنه لره کای نکابه ده زنانه سره شيخ محرب ولا لارخ ددا دوی حق ده دوی لا ورکه نو فائن نتبن لكم عن شيئ منه نفسا فكلوها ليمريا نو که خواندانوبه که خذبه خواندان ہوتا مہر معفقو یا ده مہر نو سے شيور دا به جایز نه کڼل ځان دफार دیو تر په افراط نه بل تر د تفرید وخا الله یې فاین ته ابن الله ګمان شایمنون افسن کو یو سیزا د ماهر نه په کوشاله سره په کولووانیان مزیا غره حنیان د تهنئین دی داغه هر چې زنانه تاسو مافي و تاسو ورکه تاسو زراقي نو دا وره دا برکات نڑک د استاد پر صد سبب نه دا برکتی شهره انیند ته تهنی مبارک شاه مبارک شاه دا ستاسو لپاره د مبارک بادې د مبارک هي یو زریده دا, دا د برکت شه دی او مریان او قرق چې عاقبت یې ښهستي ازمی ميدای ازمایي نو مریان بے دا کسو نقصان ده کې نقصان نشه دلت او سوال دا دی فا این تبنا لکم ورد تبنا دی تبنا دا طعبتنا دا نفسا دا تمیز دا تبنا دا پاردی محولا ان الفائل دیتوی نو این طعبت نفوسو هنہ تبنا پسیلکی اللام نرازی خان نو اصل کی دلتا تزمین یا خود تبنا فزیبن یعفونا راوڑا فا این یعفونا لکم ان شائم من ہو نفسا یا فا این یافونه انشي من نفسا نفسن ان طابت نف نه په ان نه لکوم پسند کې دا دستا او دپاره او ما یو ششی دديمهرنا په سره ن غیره په مضی سره او پی د ير انا مري ان يمانا ډير ډير يا مريان به داو ک فاين تب نالا کوم ان شاي پس ک معاف کي دا زنانا تاسوتا ان شائمنه د مهر نسشه ونفسن خو پسړه سره معاف کي فَكُلُوحَنِيًا مَرِيَعٍ وَلَا تُؤْتُوا سُفَهَا هَا أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا داوست سالورم قانون سالورم خبر ذکر کی دفع الظلم عن السفحا ناقا مقلانو خیالو اغه سره ظلم کوی دا ظلم نایباشخه یخه یتیمانان دی او بالغان دی او تاسو را دی حکماقلاندې په خې بد نه پوي حسن قبا نه پیلنه نقصان من نه پوي او چې په کوم طرف جو نقصان نقصان دی. ولا وي مالون شون مالون خدا سي ولا تطسفها موركوي بيقف فتان فما كلتا اموا لكم مالونا خلصمانا چون کی داغو مالونا تا سر خراسید ما وعلکم الله سڑاتا دوی خدا سے خیرو سودلک اموالكم سمن اموالهم عندكم اموالهم عندكم نموارك وائق مقلطان مالوننا دوئي چلتاوصوص رذي التي جعل الله لكم قياما اغمالنا جعل الله لكم قياما جگر دولي الله باكستاس ودفار قياما سبب دجوان سبب دجوان الله دل تمال تصوي قيامن وی, وی چې مال دغه سبب د ژوندون دی صلاحا لمعاشکم په دې سره په انسان زندگی تیری کړه ګور زل تمال ته قيامن وی لکهن لی سورۃ المائدہ وګورئ او د سورۃ المائدہ آیات ووم نبی آیات وګوره جعل الله الكعبه البيت الحرام قياما للناس الله پاک کعبه سوکر زله قیاما سبب د دو ژوندون د دو خلقو د تلثمال تو ګوره کعبه الله سبب د دے سبب د معاش دی لیکن د تمام انسانانو لپاره قابۃ الله موجودان تمام عالم موجود دی ښا سبب دی د تمام متق انسان د بلنه انسان د پراگي اجتماعيت دی دا ده حیثیت انفراد چې د هر انسان کور ده هر انسہ الکیږي چې کلان الکیه بالک بالغ شي مزیدا مطلبنا چې قبل البلوغ غړې نکان نه د نکاح جواز د خبر اده دا تدا عرفن خبره کیځه بلغ نکاح نکاح عرفن چې کی الکیه چې کلا بلوغت جنۍ ولا کورس منه چې کله ځوانان شو دغیا تیم زوان شوست ندوی امتهانو کا س ولا ور کا لگور ولا جور کا فائدہ کای کہ نقصان کای و ان ناس منہم مرشدن پس ک اقل مندی و ان ناس منہم مرشدن پس ک ولید تاسو منہم ددوینا ارشدن او خيارثيا رشد ته بلوغ نا فدفعوا اليهم اموالهم فاصبر كيتوي فهم مال نردوي زوست صلاحيت د دلري چې تقبل مال حفاظت کول شي بیا وی ولا انث غول وا اسرافا وبذرا دانچ اوس دل البلوغ شو وا صلاحيت جوړيږي د خپل مال حفاظت کول شي تاسو اجازه یوست زر زر ترانه مال سطرې کې سره ورته ترې ستوخه الله ای ولا تا کولو ها مخریز اعمالنا په بيزه کولو وبدارن زر زر ايک برو ايک برو د وجیزه يري د لوی والد هغه نه ايک برو سم نه خوفن مين ز یری د دین نشي دوی به وسلوشي اسراف مننه خرچ خرج کول ته وزه کله ضرورت نشي ته دغه مال خرج کای ابیدارن اب مبادرین چې بس ډیر ډیر زر زر یعنی ست طریقې سره دغه مال خلاصای ښه دا سونه خوفنا یکور اوکان نه غنی انفلل یستاف او دا کران دي اوستا او سره مال پروت سر دی نوراشه د دوی د مال فااز دا دی چې تیجارت پې و خپل مال سره ټل تیجارت وول لیکن دا کفیل د دو دوی چکم کوم دی دا غنی د مالدار دی اردیس اخلیت نومنا اغا سوک چوی غنیین بے پرواوی مستغنیین انمال الیتیر نفلیستا حفیف پس دید زان خب اچھی خوا پس دید خب اچھی خوا سر نداغین دیس اجرت ناخلی بے استفعال راوڑ لیکن ومن کان فقیرن اغا سوک چوی فقیر محتاج بی محنت مزدوری ته محتاج او د یتیم مال حفاظت دې د تجارت ته نراشه کنا فل یاکل بالمعروف فاستغ سړې د سوق کی او د خری بل معروفه او عرف موافق او عرف سړې او جرات دې دې مزدور شي ګر دې دې شي مزدور شي مېن بوخاری مکانہ قیاما علیہ چې دې قیم شو دغه د مال حفاظت کوي نو دغه بدل کړي څاغلي اجرت اخلي مزدوری لري اخلي ووڅ کلهغه بالغ شو خپل مال غواړي چې بزما اموال ما تجداه قسمه کې جدا کوي نو فایدا دفاتم لیم پس کله چې تاسو واه لکه دوی تاسو اسکلچہ والا کویت اسو دویت عام ولہم مالون دز ورثه د بلوغنا نو تو شرینان او اشهد علیهم فاز گواهان نے سیفدوی منی و دوی سونی سی گواح قیل قال بیا نے وکفا باللہ حسی وا پرد کو ان کے خزیات مکاحہ نوکفه دسره ټول پکفا چي وکفه بالله حسيب الله بدر سره حساب کوي لير رجال نصیب مې ما ترکل والدانه والا قرب نو وام دل توس مين زم خبر ذکر کوي پیر زم خان هي طو حقوق ل للمستحقين وميراث ظلم مکو حسې مقرره باندې یقین وکئ چې دا چا هغه د هغه حق ورکه او او حسې د الله په قانون منورې تقسیم کوي لر رجاله نسبه مما ترکل والدان دا پرده نارینو حصه ده پره کده مما دا غمال نن ترکل والدان چې پری دی مور افلار ولاقربنا انه ورث داران د دې دی کې د نارینه او هيڅ الله پاک مقرره کړل د غرانګې والي نسای نصیبهم می ما ترکل والیدان زنا نه او د پاره برخده مما دغه مال نه ترکل والیدان چې بریرې مور افلار او نور ورث داران مما قل منه او کثران دغه مال نه کم وی او کثر او کډير وی دا بنوي چې لکه د مړه پرې ادي کې ست تقسیم وکړي کم مال یو کډیر مال ويخه او دا هغه مال بس کوي تقسیم وکایي زنانه د میراث ته محرومه کړې و او په میراث کې دا و حقوق نه و لکه دی وخت سره وختانه زا له میرا ورکې او جنکوله نه ورکې لور الله و نه نه ځنا نهو جناکوم پرخ لیکن دا بره قستا په طرق نه چې ځای پهګټ یا بیزمنې یا په یا په عمر منې ته تیر باې الله نصبه فرزه ن ن م فر براهدا مقرر کړي شوی براهدا یصدا او مفروزا دوره مقرر کړي شوی د الله تعالی طرف نه څنګه رسو ذکر کوي هغه هيسي الله پاک مقرر کړي مفروزن فرایض ال وَإِذَا حَذَرَ الْقِسْمَةَ وَلُو الْقُرْبَهُ وَالْيَتَعْمَى وَالْمَسَاكِينَ فَرْزُقُونَ مِنُوا وَقُولُ لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا گرد دی آیات ببارک کبازی وید آیات منسوخ لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہ داوئی چیز آیات محکمت لیس څون چې ورته منسوخ وينو معنی دا ده القسمتان کله چې حاضر شي تقسیم تام په وخت د میراث کې اول القربان رشتہداران چې حق د میراث نه لري والیتام یتمانان چې حق د میراثن لري او المساکین او مسکینان چې حق د میراثن لري اخرش ته درنه غيتیمانان مسکینان چې په میراث کې حق نشي او میراث تقسیمي او اخیرا له لو فرض قوهم منه د رمین هو دغه مال نه امر د پاره ویني د دوه نوح حیثیت کله وروسته الله پاک مقرر کړی ذوالفروض هغه کې خدای دوی سره ذکر نشي خا د کوم ورشته دارانو چې تذکران نشتي او هغه راشي او دلته فرض کوهم د ناس خو د دې اعتبار سروي دلته فرض کوهم امر دې همر دو وجوب دو پا رہے چھتوئے دو یہ سب اس وار کوئندہ دو یہ سچی منسوخ شروع صباہ آیا تنس ریوسی کم اللہ وفی اولادی کم لے زکرم اسلو حضر انسان الاخر لیکن ابن اپاس رضی اللہ عنہ ادا حکم دعایت محکم دے منسوخ نہ دے دل تفرض و قوہم دا حکم امر چه ده ده حجاب ده فار نستحباب ده فار رشتہ داران دل دا یتیمان دران مسکینان را نه فرض کو مر بس تاسو دوی تام انو دغه مال دا د استحبابی حکم ده ل تول صدق سرا ایتفار سرا ذلک 156 ور کای وقول لهم قولا معروف و او دوی توینا نرم لیکن شیخ حسین علیہ رحمتہ اللہ علیہ هغه چې ګوره دا آیات د دې معنا سره ده چې دا خپل حکم دی بلکې دلته د اولل قربا یا تمام مساکین د دا اغری داران مراد دي هغه په دې میراث کې حقداري ني نومانا تا و اذا القسمتان کله چا حاضر شي و اذا حاضر القسمتا کله چا حاضر شي تقسیم تا اور وخت مراز کې اولل قربار اشته داران نشته داران قم چې حقدار ديخه اگرانه او وخت د تقسیم د میراث کې حاضر او دارښت درامسي وليتام او المساکینو در ترهم د پاره وایسته زه د میراث د تقسیم طلب وکي کنه اگر اشته دارانو کې چر حق د میراث لري رشتہ دار داسي چې ول یتام او المساکینو یتیمانان او مساکین او فرض پس خرچه ورکړي د ویلاره منو دا مال نن وقولو له قولا ما رفوعو ترینا نرمان چې ورګې صبر وکړي د کیلا وسهت مغناریا پورا کړی دي چې موږ لا قرض لا نه دا نو مانا دا سکر ویوی دا حضر القسمت تا کلچی حق دار شو پوویش کی وارسان کلچی حق دار شو پوویش کی وارسان یعنی یتی مانا نو مساکین نفر دقو او بخاری حدیث تے اغاول مانا بالکل صفح ستر دا چکل حضیر شیل تقسیم تفاوخت میراث کی رشتہ داران اگر رشتہ داران سوی یتیمانان وی مساکین وی بی. یا یتام مساکین لترہم د پارا ذکر کړی فرض قومونو دا غینواله ورکه سقراق ساک د پارا و توای وی نا نرمه چې ورغلا او خلانه درغله تقسیم د عبد الله زبیر رضی الله نو امام بخاری حدیث ذکر کړی چ عبد الله <سؤال> ابن زبیر زبیر رضی الله <سؤال> عنہ خپل <سؤال> زوی ته عبد الله <سؤال> کی دې سبا زنم شهيد شوم هو ما دې را قرضه ده وزما کله بعد بچم زما دوست تواس ستا دوست وګړه زما دوست صلی الله مختصر دا چې هغه شهيد شي وي او هغه مون ته ډیره قرضه لیکن دا غزمکه ای چاور سره چکلہ بي سي اخيدي کنا امانت پور سره خلقوې خدمت ما امانت باغو نه قرس کائ دا فطور ما ته قرس کائ جستہ سمال شرط حالات نشي باغې من تهغه کورونه او اغستید و ار ازمکه وغرا عبد الله عبد الله ابن زبیر زلانو خر هر کال برات اعلان وکړو چې çap زوبیر منی قرضه ده سلور کال اعلان کړل دي د دې کې به رشتہداران د هغه د اته نه هداغه زمونو ابیاد عبد الله لوی لوی زمونو او سلور خزر پټ خاندان لیکن کله چې سلور کله تیر سوغینا پس پوه شو چې را قرضو سنشت نو بیا تقسیم تاکیناس نو سلورو خوزولا چکلا یو خذیو کدویو کدر یو کسلوری چکلا اولادوی دقاون نو بیا اتمہ سم الائی یو اینو اگر تاتمہ او کسلور خذیو نو بیا اگر تولو تا اتمہ اگر پاتمہ کی تولی سداری اٹالیس لاک دیناروں کدر اٹالیس لاک دا اگر زمانے پر حساب سرا اتمه ساجوڑا شوا یو د د 2 2 لاک روپي ملاسي ما کوم ګور مستقلا نو کا لغه انتظار کړي پس دغې نه میراث تقسیم کړي ول يخ شلذین لو ترک ومن خلفه من ذریه ظعفا اور د روسو معنا بیا دې رخه لغي تفسیرخه لغي زکر فسی الله پاک زورنور کوي یار زګر تخویفات زواجر په هغه شکی چې واجب وي کنه مستحبات کې نه وي انا په منسوخات کې وليخشه الذين يرديو كده ظلم د یتیمانو نه وليخشه ظلم الیقامه يرديو كده ظلم د یتیمانو هغه کسان او ترکوا من خلفهم ذرية ظعفا كفري کی د ذریه څخپل ذریاتن بچي ظعفا ما شمان حافظ عليهم يريږي عليهم بچو مان دي د ظلم د غيرنا نتا تاسو خیال وکي کن کستا بچي دا صفات چينه ولي يخصل الذين لو من خلفهم ذرية ظعفا خف ولن يتق الله فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَيَقُولْ قَوْلًا سَدِيدًا فَسَيُدْخِلُهُ اللَّهُ نُورًا وَيُبَيِّنُ لَهُ الْحَقَّ استا شاته مان شومان بچی پاتوی اوت نه داغه سره جزئیات کېږي نو څه حال دی تاسو رمضن ته ان الذين ياكلون مال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا مستخريفي شديد ورقي يقين لك سان شيخري مالون ديت ایمانا ون ظلمن فاحق سرا انما ياكلون في بطونهم نارا يقين اكيد فخبل خي توكي ورلران حريصا منا وكيتو کيچ نارانه ورته سبب دور ده د زو اف اعمال د حرام چي دي د سبب د څه دي دوه وصايا سلو نصيرا زرد د چي دي ور دن نه شي سيرهن اورطا اور, اور د لمبوته يو سيكم الله في اولادكم قانون مال هو پا شی شا دی پاک ای سو شی چې الله مقرر کړی دی خو دې ته علم الفراائض وي شراشه الله پاک چې کومه حسی مقرر کړې دی وره دا غي مطابق وره خفل مال تقسیم کړي الله په قانوني تقسیم کړي د و جنہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم تعلم الفرائضان و الناس انی رجل مقبوض فرائض ازدکی فرائض مراس مسائل ازدکی ور خلق و تدا مسائل و خیر زخور الدنیا نتلن کے باندائی ما دا مراس احکامات ازدکی مراس و پیجنہ دا میراس حق داران سوک دی میراس پکلوی بازی پجون کی میراس تقسیم ای خواه خپل دیر اینا چه دا لنامی سبا داوی داری نیش یا غا خوین چې چه دا مال لکلارنی تقسیم کړي دا شنی غبن کی پریخی زما دا مر نرسو زما خوین دی چطرہ پانی سا خپل مال ذر حبا حبا کی اورا دری آیتو نا دی و صورت کی ده مراز دو آیتو نا دلتا دی یو آیات پاخر کی ذکر کڑے دے دری درجات ده مراز تی درجات ده مراز بی لارواله زویواله بدی اعتبار سره زېما درجه بل ازدواج ده د قرابت د زوجیت ته جنه میراث ملای درېمه درجه د اخوت ده ضرورواله رورولی کې اعتبار د پیسو سره نولس مسائل نولس احکامات چې پنځلس په دې دوه آیتونو کې بیان شوي چې ته زویل فروز زویل فروزاګه توېږي چې الله انما که ستې ده پلا نو مي هغه ستې ده زوین نو مي هغه ستې ده خزلۃ عمره نزیلۃ عمرانو پلار لۃ عمره کومز کی چی میراث والا ملاوی میراث ذکر دی لیکن نومی ولا ندغه استاغه تعصب و عصب من کل چدی په میراث کی هم کلګ نو علم الفراائض علم د میراث حدیث کې ورته نسب علم دی یوسی کوم الله فی اولادکم یوسی کوم د یوسی اضافه الله تشریف منا په حکم در کوي تاسو الله فوخو الله واسط مضبوط حکم در کوي تاسو ته تا الله واک بسکه فيه اولادكم فحق ذو اولاد تاسو کې ودل ته خطاب کې وره قوم ته خطاب دې امبيال مسالم ته نه دي دې کې وره نبی نے داخې زکات دې نبی ته نه مستثنا ده په حدیث سره پیغمبر خدا صلی الله عليه وسلم وی لا نورسو ما ترکنا صدقه زمندگان بیا علم السلام میراث دې کوم چې زمنګ نه پاتې یا ربیا صدقه ده افاقی شعر حضر ده حضرت فاطمه چې راغلي و هغه مطالبه دې میراث کړي ده حضرت ابو بکر تا رضی الله ان ورتا د حدیث ویله لا نورثوا ما ترکنا صدقه نوو اپاست له دا اگر چې شیګانو پره باغانډن کړه دا خپه شیوا به ور سره خبره نه لیکړي یو خبره نه لیکړي نو میراث وبارکی نه مطلب دا او کم بیل فرض خپه شیوا نو ابو بکر ولا اشکل بمال شی دا تللی دی او داغه تدفين او وصل چده دا ابو بکر رضی الله نو کور والا وسل قانون ذکر کای ل ذکره مثلو حزل انسین د پارا د ناره ناو مثلو حزل انسین پشان د برخید دو زنانه ودی پشان د برخید دو زنانه ولی خ یو جنای زای والک ده خور اور اوردی دبر خبر اور تا ملایږي یو برخوا خور تا ملایږي چې یو رور د وخور پایندی نیم پریما ملایې نیم رور تا نیم وخو ان نو فا ان کن نسان امام ابو حنیفره مت الله له وی لو قلت بالرای لا تكن انسان حزین چر د دین په اقل منوي نو ما چې د زنناانه اولت بهبراخې ورک دا مظلمدي داف دا د الله قانون نو زنناانه د پهې خوشحاله شي چې پرهخواله لاپ کې خه بل د دی ضروریت خودممررننی که نه پهنسبت د نارې بل چې کله د پلار په کور نو قچی په پلار من چکل وادشو نو خرچائی پا خاوان منتے داخل فائن کنن نیسان نو فوقس نتائن نا کنن زمیر نا کنن سا نسوک مردیغ واری سات سڑے پلار مرشو مور مرشو وراسد کشا تو سوک بادشو جنکائی فائن کنن پسکویدان واری سات نیسان جنکائی دا وارسات سو کوئی جنہ کیوئی دا اولاد سو کوئی جنہ کیوئی دلتا اسنین فوق اسنہ تینے کیا رہا پس کچھتا دا وارسات دا اولاد جنہ کیوئی دوئی فوق اسنہ تینے زیادی دردوہ نئی دوئی یا زیادی دردوہ نئی نفلہنن سلسا مہا ترکا او دوئی لپارا دوئی سی داغا مالنا ترکا چی پریخی دی پلار یا مور نمور اپلار دوڑا چی وفاد چی او شاعتا دو جنہ کئی دیا دی دو نزیاتی دی دوی سی بدوئی تا ملائی او نور باپا حدیثوں گی گو رہا سبات چی لیکن دل تا دا دادا اور پس یو وان کا نت واحدتن فلھنص درم دا کچر ثوی جنئی کچر نو فلھنص د پرن مال نور په چاینوغه حدیثو تذکره کړي دا بیا مت پاساباتو کې بستګي تقسیم لیکن دل ته سوال لا راغې چي دی یوي تذکرہ تس، خوش و فوکس ناتین خبره کوم ذکر شو لکه دو دوه خبره خو ذکر نشو نه پاین كون ننسان فوکس ناتین بعضه پکې دا فوکس زائد کړي استاتین پکې درنه نه استاتین مکه دا مثلو حضرن سین نپتو لګي یو الک یو نرینا دو جنا کایو برابر نو ته هغه نه د اشاره میلاو شو وا این کننن انسان اس نتاین اس ناینی اس نتاینی فوکس نتاینی په این کننن انسان اس ناینی فوکس نتاینی کچر دا اولاد زنانه دوی دو او نزیاتی دو او کد دو او نزیاتی وی دو او خدا غا حکم دیکھا چه ادا برابر نو کد دو یو کد دو او ندیری وی نور سوکنه وینو فلا خونا سلسا ما ترک دادری صورتو ندل فلا تاغا صورت چه کلا آم فلا رفات شی ودادکه اولادو فاتحینو هغه کې د صورتونو ذکر کوي ولی ابوایه له کله واحد مینوم ما سودوسو د پار د مور افلار د غمړی شاګه لور یو که نارینهو مدل تاول د دوړو تذکرہ ده د پاره د مور پلار د دوی د دې مړي له کل له واحده منه ما صد وسو د پاره د هر یو دی دې دوړو نه د مور افلار نه د هر یو دوړو د پاره صد وسو شپګه مې صدا مې ما ترکا د اغه مل نه چی پرې خې مړي ان کان له هو ولدن کشتد د اولادوی نری ن یا زنانې و لِكُلْ لِوَاحِدِ مِنْ هُمَا سُدُس زویمن شو لُرمڑا شو اولادشتے مورا پلاری یوندی مورا پلار دوائی شبگم ایسا دوڑو تا میلائی وَدِي شبگم واحد کی لِكُلْ لِوَاحِدِ مِنْ هر یو د پاربا شبگم ایسا زکلِ لِكُلْ لِوَاحِدِ هر یو د وړو د پاره بشوګم ایسي شګمو مورته مله یو شګمو پلاړه مله نو خو ائ لم يكن له ولد پس که شرط نه وي د اموري د پاره ولد نه ولادت او وارثه او ابواه او په میراث کې وړد د حرام او پلاړه ده میراث کی ویڑے سمانہ مور اپلارے کافرن او اولادین اباضو پکیو کان لھو بنمین لیکن بنابرابر تقسیم قران کریم میں لم یکن لہ ولدن و ورثو ابواہو و میراث کے واجب زغمڑ ہے مور اپلار سمانہ مور اپلارے مسلمانانو کافرن دکا محرومتیات و مراث نشرا جی یا پا رقیت سر را یا په دار حرف سر را یا چې مسلمانان نہیں یا قاتل قاتل دغرنگی رقیت چې کم دے دغرنگی جدارون مختلفی دارین دارین مختلفی دار اسلام دار حرف کی. یا قیدیا سید کفر کفر نه نه مور افلار دی مسلمانانه قاتلان هم دی خپل امه یا 300 مور لیدره مې صدا د پلار چې د مور لیدره مې صدا د دې تسګرای چوکړه فنور مال د چا شو د پلار شو وس مورد دغه امر د پاره حاصله سودره مې سلام دې ته بیانې سکوتی وي چې درې مې صدا مور شنو دوی سي دي چا شو د فلا وين كان له اخوه سيوك بنا بر اختصار د ذکرې نو کا چې مول لې سدري مې سملايږي خپلال لوي دوی سي وين كان له پاسکا چرته دې مړل درا اخوات نور روان پاین دی ولې ړونه مې خويندې یا صرف ړونیا صرف خويندې نه پلي یا شته څه بس مور د پاره شپګه مې صدا نو پلا له بیا سوي لهږي په نیمه مې صدا نور بچا ته مې لاشي لا شپګه مې سب مورته مې لاشي لیکن دب علیہ داسو لڑن کله ول ول یکن لو ولذ و رسابو فاليوم یو دعا در سورۃ الندل طلاق دا شپق مسائل دل ت بیان میں منبر دی وصیتن یوسی بها اوذن لیکن دا غرا میراث فا اعلی جاری کی دا حکم دا میراث فا اعلی جاری من بعد وصییت انو رسو دا پورا قوله دا وصیتنا یو سی بیانګ شی وصیت کي په دې سره یو سی بیانګ شی وصیت مي په دې سره او دین انو یا رسو دا قرضې نا رسو دا دا قوله دا قرضې ورا ترتیب دا سره شکره باندې مرشو نو اول به تدفین او تکوین تجهیز کی بیا ودا چسپر زداګه برکولی کی نو په تکوین تکوین من چا پیسې رااله د زمانه کې د خارونو کې ډیر راځي خبر په پیسو اخلي ګړې په پیسو یار څو پیسو المبري لمبې په بلچاناګم په پیسو بیا بیاوک مال تو کته شي قرضه څومره ناغینه بقرط با ورکړېش قرض نروسو بیا وکړې شي د وصیت کرل کنه کوصیتې کړې ده ترې مې سي مال ناکم نو وصیت به بیا ورکړې شي روسو دغینه بیا میراث تقسیمې لیکن دلته د دینه ما روسو کړې ده وصیت مخې کړې ده د دیو جنا چې د وصیت بچا ته سخه رې ده نه دمرام واسیت ستو واسیت چا ته خاريدان نو الله پاپ واسیت مقدم ک حضرت علي رضي الله نو وي اگر شي ذاتين لفظا مؤخر ده لیکن ادا دا مقدم دين مقدم في الاداء اداغه کي با دين مخيل چا نه د واسيت آباؤکم وابناؤکم لا تدرن ایوم اقرب لکم نفع مول اللہ پاکدت حسی مقرر اکڑے کتاسو تقسیم ولد زاننا اللہ تاسو لراکڑین تاسو بیولت جیت برکولے بل لکم یا بس ار وقتی بدرد غرب خود اللہو اپلاران استاسو زامن استاسو لا تدرنان پوئے تاسو پا حقیقت کی ایوم اقرب لکم کوم یو زیات دې ست دې ته تاسو تعالی فن په پیدا په حقیقت کې نه پوي بعض وخت کې دځوي سره زیات تړاو کوي بعض وخت دپلار سره ولا تاسو په دې کې نه پوي چې حقیقت کې تاسو د کوم یو نې دې الله پاک تقسیم دا سيو کو دا الله په خپو یې دا الله کې اسی مقرره کړي شي دې طرف د الله نه ورزه فريضا هي صدا اسی مقرره کړي د الله ان الله کنا علیمن حکیمه ذکر الله پاک دې کوه پارسمه نه حکیم من د حکمت والره د الله کار کیسه هی حکمت د حکمت با بنا منی الله پاک دا هي سي تقسیم کړی وَلَكُمْ نِسُّو مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُلْ لَهُنَّا وَلَدٌ وَرَمَخِرِ شبق صورتنا دزوء الفروز و نصبية والعرض وصورتو دزوء الفروز و سبعیو ذكر كي سلور سلور احكامات دلدبائن وَلَكُمْ نِسُو مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ وَرَدَخَذِي استرداد قضه به مال کې دل تدوی د یوبل د مال حقداري جوړ شي دا میراث فل اشتواج سبب صدې اشتواج انکار تاسو د فار خواندانو نیم هغه مال ترکان چې پریخي ازواج کوم بيوانو تاسو تاسو د نیم مال حقدارانه ګرځه لیکن ان لم يكن لهنا ولاذن کچرタニ لغنہ ولذن کچرタニ هیڅ اولاد د دوی ایس اولاد نارینه زن امونس نمیخلي نبی ان دنه مال حقداري تاسو افائن کان لهن ولذن قصوی لهن ولذن د دې زنانه هم د پاره اولاد فَلَكُمْ الرُّبُعُ سَأُذْكِرُكُمْ يَا سَالورَمَاي سَادَان خَوَندَانُ تَوْئِيمًا مِمَّا تَرَكْتُمْ مِمَّا دَعَمْنَا تَرَكْتُمْ چپیږه دې تاسو د بیا له دې لريل إِلَم يَكُن لَهُ نَوَ وَإِن كَانَ لَهُ نَوَ لَذُن فَلَكُمْ پاسخه چاته د زنانو او اولادوي مستاذو د برا سره ما ترکنا دا هغه مالنا چې د وی پرې دې مم باده وصيه رصو د پرکو له د وصيت نه يروسينا چې وصيت کي دوی پدي او دن يا رصو د قرضينه برا ول ده بیا وصيت کې ګا ميراث نه دغه صورتونه دال اره ولغن الربع مما تركتم اوددي زنانو او د پارا سرور مې صدا ځکه د پارا سرور مې صدا مما د اغه من نه ترکتم زنانو ته ولا ولکننا خر خطاب سره نه دی وی دیو. لغهنا سرzeka زنانو سره خطاب نه کی نه نه سره خطاب د دې زنونو د پرسه له را مای سره بیماده عغمان ترکتم چیتاسو پریا کو دیوی تاسو پریا کو دی نو همړي د څنګه پریا کو دی ترکتم کتاب په اعتبار د حکم سره دی ولته مخاطبین په اعتبار د حکم زمور خدامړی لیکن الا لم یکلکم ولذون کچتن یسد دبار اولاد اين كان لك اموالا دون فاسكه تاستادو دبارا حمندان اولاد بينه فلا هن السمنو واذوي دبارا بيات ماي سدام مما دحملنا تركتم شפריخيدي تاسو من بعدي وصيتين درصل بركه ولدا وصيتنا تو سونا بها شي وصيت خويتاسو باغيا وتا اين يارثو د قرضيران نو سالورا وَإِلْكَانَ الرَّجُلٌ يَوْرَسُوكَ لَالَتًا هَوْا عِمْرَاتٌ وَلَوْا أَخُنَ وَخْتٌ وَسْدِلْتَا درونو دا خويندو میرا تذکر رکھن وردری قسم رونو خويندی دی یو تا اللہ تیوی بلتا عیانی وی بلتا خیافی وی شمورا پلاری یوی موری ومی ویو پلاری وموی وی اگرونه فیندی چی مور کې مشریګ دی پلار کې مشریګ دتیته وی لیکي اعيانی او چې صرف د پلار نه کړه مهندونه جدا جداي هغه ته وی لیکي الاتی او چې پلار نه جدا جداي مور کې شریکي نو اخر ته وی لیکي اخیافي چونکی دادوی خبر اللہ کا کمزور ده د اسیم کمزوری دی او د دا دا زویل فروزو نئی صاف د دلتا ذکر دادو دا مور نچیدی کنی مور کی شریک پلار اپلار کی نی دی داد پا زویل فروزو کی صاف کری دی خواب او چی پلار کی بی یا مور پلار دوارو کی اعیانی علاتی اگر اس کو آخر کی دا بی ایسی بیانی اپا آساباتو فضل فروزو كي ذكره كذلك ده دوئ دائسي ده دا وجه ذنانه نديه ده وجه تزوج نديه خط يو ذنانه ده يو سر نکاح کرده و بيائه تخبره فبل سر نکاح و قدنه بجياغ بجين ده دوئي و بسر اشتراك فسوج تزوج ده وجه نديه خط نوئي وئي ان کا ناراجول ايمراتون ولاو اخو نه اختن کچرتوی سړې سړې یو رسو سړې مانا دا یو رسو صفات دراجو غره جمله صفات د نکریه واقعي انوند کچات سړې وی یو رسو په میراث کې وړل لشو سنگا سړې وکلالتن کلالوي کلالته کلاسوي تقلل لهه ونسبه مين بخاريو چا جزکړه دلار نسب نسبه بس نه برامورا بلار ژوندې نه کتاولات کې نه انو نشته بس کلاله ده او امرات دنیا زنانا دا تورث کلالتن چې په میراث کې وړل شوه لکه کلاله دا نو کلاله سم موږ نیموټه مانکو کچر تا سړې دې په میراث کې وړل شو او دې سم نیموټه وي اصول فروعې ني خو دې رو نه يہ زنانا دا میراث کې وړل شو د نیموټه دا لیکن ولالو اخو او اخت د ذیک لاله د پاره سړی د پاره سړی اخو او اخت خوروی روروی یا پوروی امنه با او اخت امنل ام رور خور ولی لیکن خدامر نه خه کل واحد منهما سدسو که رور ده نو فور خورده نو هر د پاران زدید بارو ناچی د از سو دو سوشبگه مئی صدا دو دو بشبگه مئی سمیلی رور ده نو اغتبشبگه مئی سمیلی که رور ده خوری نو اغتبشبگه مئی سمیلی تم سالور سورتو نلال وین کند رجوع رسو کللتن <سؤال> و لو اخن یو او اختن دوا دو سورت <سؤال> دادا وَإِنْكَنَ اِمْرَاتٌ تُورَسُ قَلَلَةً وَلَهَا أَخٌ اَوْخٌ سَلُورْ دَاشُوَ دو داشو، دا سَلُورْ نو دا سوال لشو، لست، او سَلُورْ سوال لست نو فَإِنْكَنُ اَكْثَرَ مِنُ ذَلِكَهَا فَهُمْ شُرَكَهُ فِي سُلُسُ فَسْكَ چَرْتَویِرْ دِهِرْ دَدِينَا یو رو را یو خور نئی یا یو یا یو خود خو یو کن یا یو رو یا یو نو اس ڈیر ی ڈیر ڈیر رو ډیر پاهم ڈیر رو نیو ڈیر خویندی فینزاوش بگر دخشانی رو نیو خویندی گنشی نو فاهم شورا که آو پی صلسی پس دوئی براپر برخی والا دی پی صلسی پدره سکی دا ٹول بور پدره مئی سکی دیکس آقا قانون نه لی زکر من حضر ان مثلو حاضر اوسه زکه د دوی دو دا تعلق د تساوج د وجن راغله ده ووځوي کی هغه خبرونه چلي کی چلي ذکر مثلو حاضر اوسه دو ټول و پدغه دره مېسته کی دا دره مېسته په تقسیم کې په خپل منځ مېم با د وصیت نن رسول الله پره کول د وصیتنه یوسا بهان شی وصیت کړي په هغه سره او هودین یاد ارسودا دا کول د قرض غیرا مزارن غیرا مزارن کوونو غیرا مزارن نہ به زراور کاونکی په وصیت سره نه به زراور کاونکی په تقسیم سره نه وصیت ومدا سي نه کوي ښاګه درې میسین یا مطلب د دې نه کومې خور دستا استاد دغه ورثه زیات مستحق مينو ته پکې وصییتونه سقې نه وې را موزان من الله دا کلک حکم دې د الله د طرف نه والله علیم حلیم الله په دې دار چ په حل منی حلیمن برګوار الله قانون اورته استقریس وی ورته تلقا حدود الله وردا احرامات بيان دغه 풀ي د لا پاک دي د 풀ي درته خو له وز دې پولو رعيت ساتل پکار بشارت ور کوي ير ور و ميهو تي الله ورسولو بشارت ور کوي چا چا احرامات ومن تعاملو کړه وميهو تي الله چا خبر ومن د الله د الله حكم منا ورسولو د رسول حكم يومنا هل در رسوله وصلى الله عليه دل تقوا تاسو واورې لكن نور خدای تفصیل پیغمبر خدا صلى الله عليه وسلم کھڑے رہے گا رزق و رسول او يودخله جنات دنبك الله پاک در جناتن تجيبي کي بلند دار يال نهر ولي قالين فيها من شبيف ذيكي وصالك الفوز العظيم دار كامي اوي اړلو اي وَمَن يَصِلْ لِلرَّسُولِ وَرَسُولُهُ وَسَيَرَوْنَ كَيْفَ چا چنا پرمانه کړه د الله او د رسول د الله څنګه وي اتعدى حدودو تیر شو د دا پولو دللنا د دا پولو رسولنا زکه حد خود ورو ده پاره یو ده کار وي اتعدى تیر شو د پولی د هریونا نو یو دخلوهو نارن دن نبکی اللہ پاک دا ذرا اورتا خالدن پیامیشه بیپدی گورا چاچف دا د پا په و عملو نکر دا مالی تقسیم نکر په قانون شرعی لول حصہ ور نکڑا زامنو کې گڑ بڑے اوکر نورے اللہ سوئی یود خل ہو ناراً خالدن سی کچرتتا حلال کنے جو ہمیشہ دیا ہوکا حلال نگنے یا دو گناہ کارے ہوکا بیابم جہنم تا دی گناہ کبیرہ دیا خوا نو اللہ دے خیر کی کہ پوختانا مولیان دی کتب لیغیان دی کتول لی اللہ دے خیر دی دے مراز تا دی مسئلینا دی سورت و نیسا تا دی حکم نا دیر پشا دی خر. نو جنت الله اللہ بوزیا خیر. لیکن قد تا حكم كان يمنر المؤمنين يدخل نارم خالدا فيها دير عمر بکی پروت وی بیا ولا هو عذاب مهم د دوی د پر د عذاب شرمون کی د دو دوی شرمول وک او قد الله حکم دو ادا نکا ولا تياتنا الفائشه من نسائكم فاستشهد علينا اربعه منكم دا اوس بل قانون ذکر کیږي صد دو صد د یو تنظیمي حکم بيانې حد زناو دا یو تعبير حد زنا عنوان حد الزنا حد المتهمين چا مانه چې تو حد داو حد byteArray دلته یو انتظامی حکم دا بیانې چې ازاله د فحشکارې وسنګ کوي په هاشم سره ختمي عبادت کاريانه ما سره ختمي نل فرميو ولاتي ياتي نلفايشان ګوره حقوق د زنانو بیان شو لکن زنانو توي استاور وره فحشان خای بد فعل نه در سره نه خای ولاتي ياتي ا زنا نه چې وکړیبدکاري من سی کوم د ځه نوستاسوونه د بیر کارو کیا سر د بدکاري نونفسته ش وال نه اوار باتن منکوم پسکو غړی کوان آلی هن نه په دوی منې او باتن سور کوان منکوم چې رستاسو ن د ناارری نه وړی په حددو کې ورې دوای د ناې نه اغام په شرایط و سران یوکم رکی بیوینی بربن موینی یو بسر بیوینی گورا سلور کا وحانی پده که خود یوم دروغ وینی شدود دروغ وینی دریس سلور نو جمل کی او پده کې دا انسان سمر دا عزت او دا غده وینی حبادت کڑی شویده کندابی اتندور اطلب بچا بی گوائی کو کوله اللهینا سنور گواهان به پدې دي شراعت او سر حدیث کې بهانشي نو فین شهیدو پس کدوې گواہی وکړاله سنورو یو شنې غایوال فال یو شن فین شهیدو پس کدوې گواہی وکړه س گواہی وکړه د مشهدی گواہی وکړه د سترګو دلی دوه گواہی وکړه دا ورېدو نه دی کې ګورېدل نه چدی نو فام سکوهن قلب یوتی وسترایصار که دوی در خپل بوته په کوټانو کې او انتظار کوي دا الله دا قانون الله قانون سره د مبارکه لا حد زیناو نو بیان سزا دا الله لا طرف نه نه راه فام سی کو ان په بیوته پسوی رايصار کې پکورونو کې دوته په تاسو موږ د کور نمبر نه په دې کوټه کې بارو یا که چرتي اسلامي حکومت ته د غواهای نه ورسره ځانانه بندول شي حتا ایتوپا حنل موت تر دې پوري وا بخلی ذرا الموت تر یا بواخلی ذرا مر بڑے په دې د کې جېرنه او یجعل الله لهو نسبلن یاو مقرركي الله پاک دې در سره سبیلن لار دوتلو الله پاک ګیا ورسره د سورته النور ا نور را لګره او حدیث کې را دي قد جعل الله لهو نسبلن حدیث کې را دي قد جعل الله لهو نسبلن الله پاک دوی هزار بار الله راز جوړ کړا غس سورته نور راولېګه چې محسنې دا واده شي وی شادي شوډاين سړې کناري نه هغه پره جمکیږي اوه شادي شوډاين نه هغه لمسل دوری ورکولې کیږي دا قانون را ګورا دلته دا خبر اوسم دا چې څالو ورګواهان په چامن تراله مفام سي په نه خل بيوود دا ويودم سزا نه ورکوي بیا ويم جیل تواج چوي سرزي زکات تسيهت شهدا او قوم فقار دکن دنجي ايات يودم من سوکيات دلار شي نه بیا بهم دا تسکيه د تغ دا شوه داو کی چې دا غو تسکيه وشو سلورو نه سلو او چې دا غو څنګه ری عدالتان واسقان پاجران خونه دي دوه دا گواہی په سب بنیاد کړي دا چې دا غو تسکيه وشو مزکیان را لکن پس دغه نبی اساس ځایخه اکادمې مېز کې موږ شو نه جدا خبره راو یا جن الله وله ونصبي ولذانی یاثانها من ق ا لکان شوه یکړه کار د بهای من کوم تاسو نن راتل له یکړه کار د بهای من کوم چې تاسو نه نارين نفازهما فسدا ورخه دې دران ګورک به ثری د ناری نو نه ساده شوا په خپل ماينس نو الله وفاسهما د ویله سزا ورکه نو سزا تعین نه شی ذکرات دمرب خبره چې سرنګي تاسوله سزا ورکه نو باځوي چې دیوال په ورغړو یا نو باځوي د کمر نه ورغړو یا نو باځوي وای سیدا نو باځوي وای وژن نه باځي دغه شنه سزا ورکه رجم کی نو باځي په کوړوتا دایخه فاعظ دا بیا یو سیاسي شو نو فائن تابا واسلا فارحو انوما تو پای وکلا ان رسد سدان اخطلا مل درس کا واعرز انهما فاعرز انهما اس مخت نواډوي بیا مرتابه دردمو وای بیا ورته کنزله مکوای ورته سزایو سزا نرشت لیکن دوم دادی مقیسر لگی تقلیباً دا مذکر سیغی ذکر کرنی دل د دا مذکر دا موند دوڑا جنائی آلک راتل لکڑا بی آئیتا بازو اغولا سزاوار کئی او بیعی توبه و قدر سلو سزانه اون صلح قلع عملی درست کنو فارزو انهم آسمانا بیورتا الزانیه موائی بیورتا کنزلی مکوی خواهی خواهی اگر در کد علاقانو پر از بست رشی در نہایتی در معاشری در گندگی اوغرد زرید آده سبب در آده خواهی در دی وجن دا امرت سر جوز سب کی ودری دل موزنکی قتل ورته زیاد بشحوات دا زنان اونا زیاد گناه دی او سوفین سوری قول مدخل نقل کرده دی لئن اوتو من آلا سبین آزرا احبو علی من اوتو من آلا امرد او یا عزرا زوانی جنکو نان دا زیاد گناه گناه او یا زوانی جنکای کچر تا په حفاظت گیرتا سو پریدی دا خورا گنام د انچه چې الگ دا غا حفاظت سو دا دوم خبر او کدا دویم صورت شگانه نو فاین تابه و اسلام یا الگ او جنه توبه و اخرا بیاورتا بدموائه لکر مععیز او غالبیا عزاز مععیز رضی اللہ نو غلطی شیئ. بار بار پاسی پیغمبر ما خړی اې د الله رسول په ما دا الله قانون جاره کا کله چې هغه وړه رجم کړي شو نو یو تن پکې وی کنه د سپې پښانې زالېل شو خان. پیغمبر صلی الله علیه و سلم د ما ای کومره په اخلاص سره توبه وکړه دغه توبه په تمام مديني والو منته تاسو تقسیم کړئ کنه هر یو توبه ورسې ډیره اخلاص سره توبه وکړه ان الله كان توابا رحيما يقينا الله پاغړې توبه قبل انکه ميراوان انما التوبه ولله للذين يعملون الصواب جالت مظهر کړه چې توبه خبره رااله توبه په دوه قسم دی یو توبه ای بل توبه ای غير مقبوله ده توبه ده چې قبل کې توبه ده چې نه قبل کې الله او انما التوبه ولله على من قبولت توبی ونیز دا اللہ دا پردا کسانو دے احمل نسوان چی عمل کوي د بدو بی جہالت ان پنا پوئے سم یتوبونا بیتوبو من قریب ان دنیز دینا اولائک یتوبو اللہ علیم وزدا کسان توب قبلوی اللہ دا دوئے وکان اللہ علی من حکیما دی الله فاکو دا حکمت والا انما توبته على الله الذين يعملون السوء بجهالهن ورعمل دبدوکړې ناکاره ملې کړې لیکن بجهالتینې کړې نو داسې سړی دعا به کوي دا توبه قبلې ورجهالتین منس كله عاصن جاهل هر ګرنګر دې جاهل له كله من يعمل سوءا څوک چې په عمل کې د جاهل دی جاهل د انجام کله چې د یو بد کې ګناکار کې د انجام باندې کې د خبر اره ده د پ앙جام نه بیا نه خبر ده په دې ځار سره عدالت دی د وحي علم نه دی په ونه خو دې سره جاهل په نسبت د انجام نو چې وسړي ناکار عمل کو په جہالت کې پس صرف و ناپو اعتیار ناپو اعتیار دا مانے چی پانچم بے خبر ہوگا نا موسید جاہل کنم گناہنگار دا بیا جاہل ویسا بہر داوئے بیا توبہ واسی من قریب بازی فلقور توبہ وقت کلا یا من قریبی سمان قبل الموت دا توبہ وقت توبه قبلی توبہ قبل ای ولی سات توبتو لیلذین اعملن سیاد نشت دی قبولیت دا توبی دا پار داکسانو یا عملو نسی آتی چا عملو نکڑی دی یا عملو نکی دا بڑی ناکار عملو نکی سو پوری کئی لی گیا دی لی گیا دی حتی ازا حضر احدهم الموت تردی پوری کلچی حاضر شی احدهم یوتندت بی تالموت مرگ یعنی اسباب دا مرگ مرگ ور او زنکده نی شروع دیده وقت دی, دی توبه اوباسی حدیث کی راضی معلم یوغر غیر خواد چې دا اصای دی مره تی نی رسیده لی ادا غیر نمکی توبه تیگی دا غیر بیا توبه اوباسی اللہ وی دا دا جی سڑی توبه نقبلیگی نقال انی هی توب نہ قبولېږي توبه دا باردا کسانو چا مرو نه کیدا پته تر دې چې حاضر شي یو د توې عالمو تمہ مر ان اس باغ د مر او وشوي قالوي ان توبتلانن یقینا ما توبه وکړه اوس الله ددا سي بنده توبه نه قبولې لکه سوره یونس وګورئ د یونس آیات وګورئ یو نوي آیات حتى اذا ادركوا الغرق قالوا منتو انه لا اله الا الذي امنت به بني اسرائيل وانا من المسلمين الا قران بيړه راغد کلمه الله لكن الان وسيمان راودي اوس کله ایمان قبليږي نه زغن زن کدن په وختي توبه نه قبليږي دريم وللذین يموتون وهم کفرن نقبل الله پاک توبہ دا هغه کسانو چې موږ شو وهم کفرون وکفران او قیامت کی به چغه وبات شي ضمانت وای الله وینا انا ولایقات ادنا له مذب النلیما دا کسان لپاره الله وای تیار کړی دی منګه عذاب درناک یا یو الذین منو لا یحل لكم ان ترثوا النساء کران دا اوس اتم قانون ذکر کیږي میرا سن نساء مطلب دا ده چې په میراث کې وره مال ملایيږي میراث کې خزينه ملایيږي دا پيورث نه باطل منل راته قراني كريم عاقيده بیان هي او رسوم رد کوي خا د چا وا کون د پاتشوا ورور بيمرشو بورتا ماشوم، ماشوم او کونډه ورته پات دا به یې میراث کړه ماشم پور کې به ماشم ماشم دا خو بس تماشو دا زما کونډه دا کونډه یې به یا غا خرصوله ها یې سیمه نو دې اول جمله کې الله وايي یا ايها الذين امنوا او ایمانوالو لا يحل لكم حلال ندې ساتو د پاره جاي ندې انطرف النساء شوف ان طرف یسو النساء چې په میراث کې واخلې قذلره کرهن وزور تک راکو غنا کرها دا کومه په پسندیا هغه دغه خور کې ندې خوخه او یې نکوم دلته د نکاح تاسو نه د ځما کووندد اموره فلاره خاندان ولوم مجبورہ کیدا یوام مردا په پمګومرا دلېش پس نکاو ختم شو سړې مر شو وځه حرر ده خود مختار ده دا،, دا وین زنه چې تاغښت ده دا. دا ظلم نه ده او دا وس په پختنونو کې وسمشتي په مولیاں کېشته تبلیغیانو کېشته دیندارو تبه مخالغو نو ده نشي اوسره مسلمان انه ترشه سورته نسات چې ته مسلمان کېنه دا خو ته یو یو قانون منه تفسيري ته خراشه یو یو قانون تمخه ته شا الله دې بمن رحم وکړي بیا سورت نور سورت هزار تلل تا شا تاکي د پردې سومره حکم دي تاکي د میراث سومه حکم دي تاکي د ظوافو او د حقوقي تاکي رسومه تاخ ظاهریت برات دي پښتون کې کوم یو سم قتم شي خور داودا شه بس بر اسمان ته او کتل واه منتظر بل قانون بل خبره پکېداي ولاسن چې دا خاوان خځه بوه او خيبول نه شو نو کوشش پیدا کو چیرې پرګدما په چمالته نه واخله نغه تنگول بهځ نو الله وي اگر چې دا آیات د ورسو سره ملګي واغټیر په مشکل سره به دی اخی اگر توجیحو کنی چاگر دی آیات سره لی دن نلیگی سیی روست و مخی لی اگر چدلتا خطبہ بازی ورسام کردون لیکن دلتا خطبہ سوک دی مخاطبین سوک دی یعنی خواندان دی خط وَلَا تَعْزَلُوْهُنَّان ان مَتَنْغَوَيْدِي خَضُ الْرَانْ ل تا ذابو بعضې معئ تو مهم نه ده دي د پر چې واخل تاسو حاصل کوې تاسو بعضې هغه معلوونه تې تو مهم نه چې تاسوې له وړي دي د مهر دوسول دپاره تنګ ور تهای نفرتې نه کوئ مارچ وړې وړغ نه الله الله ا یادې نه ب په حشاات مو الله مګر تنګ وایئ یا اخلی معلو نه یادې نه بفاشتن و نهې قراراتلو وکرې دو بفایتې مو نتن پهبد کاره اخکاره داس یو کارې وکړو شریت نه خللاافو نو بیا خو دغطه بیا خل او یخل ور سره وکه دغه صورت کې ور سره خل او, او, او, او, او لیکن دل فاحشه نرسته و عاشر خلق. و هن چې بیا وایو نو بیا فاحشین بدخاري مناخله بدخلقی کوي الا یاتې نه بیا فاحشې مبینه قراتلو کړین اسی مانق هم بدکارې کوو په بداخلاقې خارمن دا سيو په بداخلاقه دا د کور موه شری برباد اکړه دا نبیا تینا ام الله اخلا امر واخلا دا مارتین یا قل اور سر بیا وکړه لیکن واشرونه گزران غزران کویدې خود سره بالمعروف په خطرېګه دوی سره غزران کوې په خطرېګه ظلم دي او سره مکه وای فین الکره ته موهنن پاس که پت تاسو دوی درا پت غنې دوی سمند د دوی او خوې تاسو په پت لګي بد خلقې در تبدلې دا سی او خار دې چitato پکې خنا خارفا نفعسان تقرو شيئا پس کې دې شي چې پت غنې تاسو یو شي درا و جعل الله فی خیران او پیدا کړی الله پاک بارې کې خیران پیدا ورطا تقفیو خوئی بدا نقاری پر رنگ رنگ دیا پر خوئی منی و باز اخلاقیاتو منی خنو عاشرو خنو بالمارو زکو ایجعل اللہ الله ای خیرا الله دل اولادرہ کی نور سے فیدی تناسلشی و ایجعل اللہ فی خیرا کسی را و پیدا کلی اللہ فاغی کی فیدی دیری و این اراتم استبدال ازوج مکن ازوج نور وڅ یو سړی دی خاوند دا داخذ پرې تم ځان لپلک نو لوې کغه را تاسو بدلو الله خزي فزيده بل خزي په طلاق سره دا کو دی لیکن یو خبره وره و او ته تم ادا ونقين ترن ورکړې تاسو یو دتويتا ترن خزاني ډیر مہر ول ورکړې په لقا ورکړې نو پلا تاخو منو شئ ما خلیدا دوی نا منو دا پینثار نا دا مہر ناشن سه شه طلاق از مہر با ماغت دومره مہر تړه یذومره کاله می کړه هغه مالکا ګرځول لگے بس شه نا خپل ګوره د مہر ارتھانش اودا مہر پیدا یعنی اقلل اقل چې ورته یا 10 دراحم داغه د دې زمانه کې سياسيت هم نشي خبره خو با د موليانو چلون کول په اول به جوړولې پاکستاني عمر رضي الله نو بیان کړي چې دا بیان مقصد دا وشه لا فقالو في المهر في صدقه في صدقه او مهرونو کې زياده مکوي یو وینځ ولاړه وه هغې ورته د عمر ځانتهوي الله خو ی ته میدهون نه قتار الله خوته قتار ویل ته وای چې زیاتهمه کوئ په مرووته عمر جواب به نه کووشابا شو وله ورک دی د عمر د د پارهه کې را ځي وکان اوقاف دی کتابله چې د اللهبانند کتاب خبره چا وکړه حدیث ورته چا وینې بس پځه به ودرې دی دیو د هغه جوابونه نه کول د دې زمانه مولا تف قران آیات وایندې به په کی تعویل کیږي د مطلب د دې دا واغه دی حدیث ورته وې نو محرونه چا سوم رډيري لیکن حضرت عمر د خبره صحیح واکنه چې بیا به د فخریو د پر محرونه ډیرې کړې جمعا دمر محرمه بیا ورکوونه بیا دا داګه صرف نم دے بیاور کولنشت اتا خزونو بہتانا و اسم مبینہ اے اقل اتا شدہ مہر بہتانا پناحق سرا پتروغ سرا بہتانا پا بہتان جوڑا سرا و اسم مبینہ یا بہتان بدنا میں توی بہتانا بدنا میں اسم مبینہ او گناہ کارا او اقلی تاو سودتوین محرون سم بہتانن و اسم مبین بدنامہ لگ انکی او گناہ کارا ماندب سره طریقی چې بدنامه بدنامہ پی وطرد دادا سیوا دادا سیوا دی داو کھڑا او کھڑا نو پری دی او مہر تین اخلی او اسم مبین دا زیادتی کئی بس وزور منتداغینا ماره ساره انو دا او اسما مومینان دا واکای پتا خو زونه وو سرنګی تاسو دوی دو ندا مهار اخلاي وقد افزا بازوک میلا بازن او حالا چیرې سېدل کړی دی پاج استا سنا الهابازن بازو تا ورخه ځاوان کوو بسر یوزې شي واخذنا منکم میثاقا غلیدا او اغه سدا دوی د تاسو مساقن غلیزه له سپوخ هغه له سپوخ سره دی نیکای درسره کړي باندې کا سره هم هریاسه شو بیا فرض واجب ګرځيږي ا بیا رزق ته هم کړي دی نو ټول ماهر حقداري ګرځي دی له سره کې تاسو د دوه یو حق کوم حق واجب دی د دوه حق د تاسو سره کې صرف کوي هغه والله تن کو ما نهه وکو می سایل داما کاصل دس نه هم حکم منه منکوحات آببا د پلار زت او کا اخ د میری مور سره ن کا کوئ زمان د جاهیت ککی چې پلار ملړ شولو سره نی کا کوو الله والله تنکیو نهکهبا و کوم نکاما کوي دا هغه چا سره ان چې نکا کړي وسره پلاران او من النساء د زنانو نکاما کوي مانکه ها ابا قوم من النساء د میرا نه ایمند وسره د هغه زنانه سره چې نکا ور سره کړي پلاران او ستا سو د مین د ماپيان إلا ما قسم ور دې کې معنا واسفي او پراده ولاتن کې معنا کا با کوم نن نسا د غره کې حرمت مصاحرت په طریقې د حرمت مصاحرت سره ځکه کوم چې سره چی وځي والي کړی عقب النقيه بغير الحكايه دا مرنو مند سره نکامه کوي الا ما قد سلفا مگر اغا چیر تری شي الا ما قد سلف ورمقه مزاري د مستقبل دلتا ماضی دا ماضی استثناء د مزاري سره جوړي دلتا الا فمانه دا بعد او سره إلا ما قد سلفان پس هغه نه قد سلفان تیر شي دي مخه زمانہ کې آخه جو تیر شي إن كان فاحشة ومخطأ یقینا دا ذا بهایده ومخطأ او سبب دو غصید الله دې زه دا پلار خدي سر خپل میری مور سره نکاح کاوه دا گناهه کې بهای کار دی او دا سبب دو غصید الله درم و سانسا او بد اللہ دا عدتا دا اخو یہ بد رواج دیکھو یہ بد طریقہ دا خر مطالق امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و امہاتکم و خالاتکم و بناتو اخی و بناتو لو دو اس لسم قانون ذکر کی یوم المحرم تحریمات المحرمات کومې زنانا چې ورنکاس رالله حرامې کړې دي دا وایي تذکره کوي حرمت دي د وقته سم دي یا حرمت یا بدی دي یا حرمت موقت دلت ذکر دغه یا بدی والاو کې او څول محساناتو سره حرمت موقت چې د غیر په نکاح کې د غیر د نکاح د وجنه حرامې ګوره په زمانہ د جاهلیت کې عمر توی سره باندې کان نه کېدہ ہاں باځه صورتونو کې با سګاډ وړو نو اسلام ولا سکه لري اصلاح کوي پدی کیس کړه اصلاح کړه حرام کړه شوی دي پتا سمنی او مها کول د مېنو ستا سسران لونو ستا سسران او خواخواتکم د خوې ستا سسران او اماتکم د تران هم ستا سرا <سرح> ادھا ماسیگانو استاوز سران و بناتو لخی و بناتو لغتی درویرو استاوز سران و بناتو لغتی دو دا اگا حرمت نصبی دیتا دا تا سو منی حرام نی پنی کار کیا غیستا و امہاتو کم اللہ دی اردانکم حرام کرشی دی پتا سو منی مند استاوز سو اگا تی پای در کڑی دی تا صدرہ رضائی میندی پا تا سمانی حرامی دی چی نکاو قیدت ویسا و اخوان تکم من رضا تی او خویندی ستا سو دا پیونا یو خویندی نصبی دی کن بل خویندی دا پیو دی سببی چی ورطاوی داد بود الله پاک د اذو قسمنا مین دی راځي خوين دی راځي د پایو مین دی د پایو پای دی د پایو شریکت د ذواللہ په تورې مثال دې کړو نور د دې ګړشی اجزادی او پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم حر معلکم من الرزات ما حرم بالنسل من الناس حرمه عليكن بالرضاع ما حرم من النسب فرضاع سره چکه کوم و نسب کی چکه کوم حرام دي غ فرضاع دي غ سکی <حرم> من الرضاعه ما حرم من النسب حديث دار پناصب سره چکه کوم حرام شي دي فرضاع دي غ حرامي و هوس رضای خرسوق پی جن اور اندر سره وپټ دی مګی او رضای خور اغه نه پردہ رضای مور نه پردہ حالانکہ نسبی خور نسبی مور نسل نص... او مور رضای خور دو کې فرق نشته د میراث څنګه ده وراثت څنګه ده د قفر نصبی کی وراثت دی پر رضای کی میراث نشتا. نشتا. خور عزائي خور عزائي دا څنګه نشته میرا څه نشته نو زه رضای خور اور ازای مون نه د دوی سره به نه نشته نه د دوی دا موعشرکی د دوی سياسيت نشته درېشتي سياسيت نشته او دا پرې دا مړ خپل کار بکې پهې بیرودلی غلطه بیرودلی زو خپل مونګور د توخ او داوخه پلانکیوخه زبخه خپل خزه ستر د نماټوم ډیر به اذر ده که دیکن الله دا قانون په مقابله کې ډیر به اذر وو مها تو نسائکم میندې نسائکم د قداستا یعنی خواخاله استا سو دا حرمتیا وړ دي وراباکوم لانتې په حضورکم او پرکټه استا جوغه په حضورکم فی حضورکم چې په پا پالنا استاد کی وی من نسائکم د بی بیان د زنان او استادو نام زنانو نو دخلتم بهن چ یو زیواله کړل تاسو دا وې سرا ربايب در ربيبي جمع دار ربي ما پرکټه وي چې کومه خذوی واغه ساغه سره بچایره نه د بل خاون ربائب ربی با ود. او دي تر ربايب ربيبا او دل الله تی په حضورکم مچ مور سره بدغه جنې پر کټایرال نو بس دو سرو پاتې کیدا کنو زګه دا کې دي سي احترازي نه دي دوی سرو پاتې کی یا څو سرو پاتې کی لیکن بنا پر عادت بھی. لیکن الله الله تي دخلت بهنا اوغا زنانا اوغا بيبيانه بی چې دخول و سره شي قبل دخول طلاق ولا ور کړې شون بیا د غربي بی پر کټای سره نکاح کول کایای نو فایل لم تکونو دخلتم بهنا پس ک تاسو یو دیواله او نه قدرت وی سره نو فلا جن علیکم پس شته د گنا پ تاسو منی پني قادر به سره وحل اهل وابناکم الذین من اصلابکم اوخذت زمانا استاذو دار کسانو مونږ ورته وهلا الوابناکم خذ ذامن استاد سو دا غا زامن, دا زامن من اسلا بكم چې د یتا سونه پیدای استاد د پښنه پہ لا احراز یو کده متبنان ځکه عربو کې متبنا ډو ووخه چا ته به جزوی بیا نه نه د متبنا دا اونګور نه او که طلاق کړنو نکاح ور سره سره بیا جايز او ورسره صورت الاحزاب کې دار از پیغمبر صلی الله عليه وسلم زید متبناو هغه متطلق سره پیغمبر صلی الله عليه وسلم نکاح کړو وان تجما بين لوختين او جمك ولدت بوخين دو الا ما قسلوا مگر اج مخثير شي وخوینده په نیکه کې نه جمع کوي حرم غدا محرماتنا کرو يردا پروردا ورزه دما سیده ینه محارم چکو میدا په یو نکاح کې نه جمع کوي ان الله کنا بطور ان الله کنا غفور رحیم په مخې زمانه جهلتی کې سې دي جا سو په ما سره نو په توبه دی واسب ان الله کنا غفور رحیم یا اللہ کے ان الله پاک مخنه كون کې درام كون کې ری وَالْمُحْسَنَاتُ مِن النِّسَاءِ الْلَامَ مَلَكَتَ اَمَانُكُمْ دلتو اس پین لسم قسم دا محرماتو ذکر کی د عطب دے بمخی امحاتو کم منی حرمت علیکم محاتو کم حرمت علیکم المحسناتو مِن النِّسَاء اب اس سیب چیز فیو مازخوتان منی دلتا واقفو بل مازخوتان منی بیا شروع د اعتب ډیرو لیکن دا حرمت دا یې خو میچ نه کریم کی استعمالی محسنات من الاحسان ورا یا ستان په مان راضي حفاظت نفسه بچاو رسو سوره الانبياء کې راضي کړه نفسه بچاو د عبادت په مان راضي سورۃ الانبیاء کی راجی بچاؤ دا سورۃ الانبیاء آیات وګوره وعلمنا صنائته لبس لكم لتحسنكم ګورځل ته په ماننده بچاو د ایتو سنکم بمباشتم چې بجو ساتیتار صدره د جنگ سات تاسو نو احسان باندې د نفس څخه بچاو د غرنګه حفاظت ان مسیص ريجال د کارم دغه سورۃ الانبیاء کې یو نوې آیات وګورئ والتی یصنت فرجا فنفقنا فیها من زوجها اخذنا ان چه پاکی ساتله عورت پر دم لیکن قران کریم کی محسنات سے استعمال کی گنا بیاوتاچہ عقد خاون ولا خزی تم محسنات پاک دامنی خوتہ وئی محسنات اطلاق کو حرمنم کی موصن کا ناقل د هغه مسلمانان دلته د خواندان ولاخذی کړ ولمصنته من النساء او دلته سند خوان ولخذت موصنات ولوي د خپل بند خزیزه د زنانه او د خپل ايدي موصنات د حسن نشي يو حسن دینا دوی تقوی دا حدیث شه شه خاوند دیند دوی می شه شه پاک دا یو زنانہ ډیره پاک دا منی چې خاوند نه نه بیا پس غلط خبرې کوي تذکری کوي تفسيري کوي او که خاوند وی او پاک دا نه دا بیا عمر دخل کو بمې فنونو کدايه دي وال موسناتو من النساء حرام دي پتا سمنه دا خاندان ولا خزه الا ما ملکت ايمان حکومت مگر هغه چی مالک شي خلاصون نستا سو هغه ویل الا ما ملکت ايمان او نو هغه ستاسو دا بار وينځي سري جاي دا حکومت نه چا علاوه ان کړه نو کتاب کتب کتاب الله الزمو کتاب الله الیکم حکم د الله فرض کړي شه د پتا شو لازمونه سه حکم د الله چې فرض کړي شه د پتا ثمنه کتاب الله الیکم وہ حلل لكم ما ورا صالح او حلال کړي د الله تاسو ته لپاره ما ورا صالح ما سوا د زینا د دوی پنځل سو نام ماسه وا الله پاکстаў سو د پر حرامې کړی دا حلالې کړی د دوی نام ماسه وا چې سړي دا بیا ماسه د دوی نه دغه د دوی په شان د دوی نه لاوه چې سړي هغه ستاسو د پر الله حلالې کړی دي لیکن شرطه ده ان تب طلب کوي درا پا مالونو قولو سرا پا محرونو سره سرا محر سرا ورائی تاسو مالق پل سرا تاسو آغا طلب کئ دا خلال دا زناو بیا پولاو شو سڑے دی مال ور کئ اطلب دا زنانا دی کئ ننم محسینین غیرہ مصافین د مال په طلب دا ما نشوا چې محسینین آغا پدا سعال کیچی نکاہ کون کی وئے غیر مسافین نزنہ کون کی طلب او قیدہ زنانو پخفل معلومن سرا پا محرون سرا مان نمرا سر مارون خب پنکاہ کی خواہ ببرا طریقہ نظر کرلا مخسینین شیخ مانا کئی پاکدامن شایفتہ سعال چې پاکدامن یہی نی بدلا من ولیکی یو پتو یو ور کی, کی په شاهو سره او زنا او په طریقه سره مال او زنا او په طریقه سره طلب نه چې مال ورکو مزرعه پمستم پمستم تاقوم به منهننا واسا غزاننه چې फायदा سر تاسو به په دې مه سره منهننا دا وینا مجامعات پسرو ک نکاح مہر و تړل شو نوځدا چې مر دې مقرره کړډ دی او فاتوه النوجورهن فريضا پسور ک یوته مہروند دی فريضا ته مقرره کړي شي کوم مہر چول مقرره کړډ دی ولا ورکه ولا جن علیکم نشته ګنا پتا سمنه فیما پاغ سکی ترازه تم بی شرازہ شیطان سو پاغ سره من باد الفریضا او صد مقررتیا نا مانه محتا څو مقرر ک نکاو شو خذا خوان کور کی و خذا وی چیر بس مله نه ز فقار ته پکاله ق قال مکه جنا حرام حرام نه ده جایز ده خوان د پر د جایز ا ک خوان دین زیات ور یا کمی خذا یا خوان زیات ای دامه نمبادر فرید ان الله كان عليما حكيما يا الله پاکو دي پارسمنا کی من د یک متوار و وم لم يثتم منكم تولن ايا الموصنات وز غريب سره دي طاقت نظر دي نکاح له حري طاقت نظر دي دوم رمال ور سره نش دیوس نو الله وي آغا سوق چې طاقت نظری تاسو نه طولند مال آغا سوق چې وسنه لري من کوم د تاسو نه طولند مال عین کالموسناته نکاو کی الموسناته د پګدامونو المومناتي ایمان دارو خو سره دلته موسناته حری مراد چني کاو کې د حره ایماندارو خوځو سره دلته محسنات نه حره حره زنانو سره نیکاني شکوړې توانې نشتی نو فهمي ما ملکتای منکم نو فن کیو مم ما ملکتای فاستیکاو کې د اغ زنانو سره چې مالک به خلاصون استاسو من فتياتکم المؤمنات د ویندوز تاسو ورانچی امانداری وی خدای دا چې هغه وینځوخه لئ مؤمنو وینځوخه لئ دا مسقد احتراز نه نند دي دغه مفاهیم احکاماتو کې مفاهیم مخالف مخالف معتبر نه ښه وینځدا وردا دا چې مؤمنوی ښه زکه چې د مؤمن سره اکثر وینځ چې هغه مؤمنې ښه مبيو مؤمن وینځي سره نه کاوکا زکا چداغی حقوقم در خوری پا مقابلک نتوکی اسما خلق دیکن یو دادی یو وینزی زرسوک نیکن وینز او سشی دی چو وینزی زرسوک نیکن اللہ وی واللو علمو بی ایمانکوم اللہ خب بی ایمانکوم او ایمان استاسو نه په درجو او د ایمان استاسو باندې سپد تا د 20000 نه زیاته مؤمنه من بعض يوي بعضكم من بعض بعضكم من بعض استاسو نه من بعضین د جنسه د بعضونه دی یو انسانانی اغه زبل سي شيخونس سبکری سب مکری خو نه د انسان لو فن کی هو و ن بی اذن علیه النا نو باز خلق وبا نکاکو د وینځ سرها یا وپټه پتفلیا نه به کول اوی دامه کول نکا وای کاو نه پټ پینی کاو کا نو وینځ سر چې نکاکه ای چې سر نکای کنه مالک نه به تاسو ښای کړ الله وین فن کیوهنه به اذن نام پس کاو کې د وینځ سرها په جادت مالکانو د دوی مولاګانو د دوی واتوهن وجورهن ور مہر دا حق د مالک دی زکه دا دغه مملوکه دا کن. نو مہر د دی چې دا غو د مالک دی لیکن الله وی وره مہر ب پلا ز شا کی ور کوي د دی وینز ور کوي واه بالمعروف ور کوي دی وینځو ته مہرونه دوی بالمعروف دی مطابق چکه مناسب دی بالمعروف محسناتن غیر درامو ساپیہاتن وردلتا وینزو سر خطاب دی زکا وینزو با اجرتن یا غمالب اجرتن استمالاو لی دا پار دا پیسو دا اصول اللہ وی گور نکاو کا مہر والا بغیر دا نکاو نمالا غستل په طریقه زنا سره داخو حرام دی نو زکه ورته محسنات غیر مصافحات شیطان سو شدې دوی محسنات غیر مصافحات بنکړې شي په نکاح کې غیر مصافحات او نیدې دوی زنا کاونکي ولا متخذات اخدان او نیدې دوی نیون کی یارانو لرا ولا متخذاتی اخدان محسنات غیر مصافحات شیخ و ما نکولا محسنات شیئ پاک دامنی غیر مصافحات مشی بدل منی ولا متخذاتی اخدان مشی ارباشنی اخدان دخزن جمدہ اګه دوستوي چې داګه په نوم هغه سولوس سره شرمي دا غوې تعلق خ خ تعلق یې نه پتالو خدانه داګه دوستوي چې خ تعلق ور نو شایبن کړي شي باندې کا کې مشي zina کوي کې هم شي نیون کې یارا نو لرا ولا متخذات اخدان او ردل قد زناناو خرر و ببارکی او نوی مقی نارینو تاوی محسینین غیر مصابین سکس نارین اللہ زنان کو لیشی خوا زناناو کی وینز زنان کو لیشی لیکن چه حرر ازاد حرر مومن آگو بیا چه حرر اغنی کا اغن زنان نکی خوا خدا صلی اللہ علیہ وسلم ورسرا بیعت کئی کری چه زنان بانا کوایو اللہ ناغار یا نشوا چه حره وی اغب زینا کئی دا تصور نو په زمانه دا جاہلیت کی امدانو چې حره ای کن حضا دی هم زینا کئی اوست خو طولی وین زی وین زی دی حره پا گشتی نوست طولی وین کوي چې آر یو دا کوشش کئی چه ما تر سبو گوری ودی انداز سرے دا کور نبار گرزی دری بازارنو کی گرزی دری زوب زینا تونے کڑی زنانو ته خلق مقصد د فائذا پس بسکل چې دا وینځي نکاو کی کنه خاون والے شي پګدامن شي خاون والے شي نو فين اتينا بي فاي شاتن فعليه الن عن من العذاب دا یې ولې شي نکایو کنه دوله برجم سزا خوشته الله پاک دا مساله پا پا واضح دی کا چر تذلی نکاو ک بیا رات له لوکړه په احشای منی پزیراو منی دیوین رو نو فعلیه اننه سوما علالموسنات من العذاب وصفتی وین دم انت نیمه صدا غدا چې په آزاد دا زادا ودي آزاد خو دونه چې کوم عذاب کوم صدا نو فعلیه اننا وصفتی وین دم انت نیمه ما غ صدا دا علل محسنات من الاظام چې په دې آزاد منتدى زمينه رازاب دما بیان وګوره دوله څل دری رسل کوړي چاله حروله دوله پنيمي 56 او پرجم کې خو یا تجزي کې دینش ذلک لمن خشيه العنت منكم او را دا دا وینزو سر دا نکاح چکم دے کنا اللہ وی سالکا لی من خشی منکم دا نکاح دا وینزو سر دا اغا چا دا پارا دے خشی چیری گی الانتا منکم دا زنا کولنا منکم مستاسونا الانتا اغا قوت تا وی چغا دا په برداشت کې نه ښا نو دا نکhado وینځو د هغه چا نه فره دي خشيه چيري يا لعنه زنا ک او لستاسون نه چې زبا صبر نکړې شه لیکن وان تصبر خير لكم ک صبر ک تاسو ځانو ساتد نکاده وینځو دا بس تاسو د پاره غوري زکر نسل لی خرابی گی پاپا لگی ربین زنجی پیدا کی گی و آخوا باقم الولدی گا ناغ کلبی احور پاتی وان تزبرو خیر لکم و اللہ و فرعیم کرام کون کرے یرید اللہ لیبین لکم و یحديکم سنن لذین من قبلکم و یتوب دلته صالح پاک ترغیب ورکی ترغیب د دې چې احکامات بیان شو دا حکم الله پاک حکمونه بیان کړی دا کوم احکامات چې تیر شوړې پدي عاملو کوي ښه زک دا د احکام واضح احکام دي اغور ذا سنوی احکام دې د مخنیام بیا له سلام احکاماتي اغور په دې احکاماتو کومل او کانو الله بدر منه مهابالیو کی درې خبرې دلته ذکر کیږي یرید الله غور یا الله پاک په دې تفصيل د احکاماتو سشل یوبینلکم جهکار کی بیان کی تاسوتا واڑ ی اللہ پاک لیوبینلکم شوازیح کی تاسوتا طریقی تا احکامات دا احکامات کی تاسوتا بیان کړو دا اللہ ی چې تاسوتا احکامات واضح کی سره بیان کیږي واڑ ی اللہ پاک شی بیان کی تاسوتا واضح وَيَهْدِيكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ اور روان کی تاسو درا سننن الذین پتریق خدا کسانو من قبلکم چې مخله تاسو نو تاسو استاد ام بي عالم سلام طریق او خدای احکام ماتو په هغه طریقو تاسو روان کی درې علیکم او بیاره هم اکڑی الله پا تاسو بندی پا د ددی احکاماتو چه تاسو دا احکاماتو منتی عملو کئنو الله پاک باست تاسو منتی نوری محرمانی آنی اللہ پا در منی نور رحمنا کرمنا و کیفا دلتا ویہدیکم سننن لذین من قبلکم روان کی تاسو ذرا پا تریقو دا کسانو چیز تاسو نمکیو یعنی ام بیعلم السلام دا اگو تریقی سوی عدمی ظلم ظلم نا قول حیاء قول فحشان نا قول دا تمامی قبری دا دا غسلن دی والله والی منحکیم الله پوزید حکمت والا ہے والله یریدوان یتوبالے خون دا بیا ترغیب ورخی لیکن دل دا داوئی چه تابیداری بدا چاکوئی د شریعت تابیداری بکوئی دل تقابل بین الشرع وغیر غیر الشرع ذکر کیږي چې تاسو په تابيداري د شریعت کوي د غیر شریعت تابعداري معنی کوي والله يريد ان يتوب عليكم والله غفري چې قبول کړي توبه تاسو په مننه د حکم نو تاسو چې تاسو د الله د حکم احکاماتو امتصالو وکړي او امتصال د احکامو سره الله سره سکیږي چه تاؤسو شي شئی زیادی شئی اللہ ویزستاسو توبی سکم قبول کرو واری اللہ پاک این یتوبالیکم خاص میرا بانی پتا سو منتی یا این یتوبالیکم چه قبول کری توبی ساسو په امتصال د حکاماتو ویوریدو اللذین ایو تبعو نشحوات واری آکسان تی روان دی در نفس مزرو پسی وائشاتو پسی روان او چې ارک دي که نه داغ کار سر ان تملو نه ظ ما چې واړې تا د کاغ ش تاسو ان تم دا چې کاغ شا تاسو په کاږدو منې هغه خلک چې شهاتو پسې رواندي د نه هر غ سړی چې شریت ت خلاف روان دقره د سنت نه خلاف روانند دی د غ مقصد ی دا غوی مقصد دای دا چې تاسو د الله پاک د شریعت نه لړې شئ تاسو کې چې کوم تاسو معاشره کې چې کوم د قران او د سنت نظام ددا ختم شي تاسو که په معاملاتو کې نو که په عبادتاتو کې تمام معاشره کې دننه چې کوم شریعت دې کنه نو خلاف شریعت خلک هغه کوشش دا کوي چې پدی کې شریعت ختم شیده شریعت قانون ختم شي و تاسو به داسې خلکو په اعتبار نه بل ترغیب ورکی دریم ترغیب تدری ترغیبات دریم یرید الله او یخفیفانکوم و الله پاک چې سانتیار او دې پتا سمंती خپل هوک مونکه ای رخفیفان الله چې سم احکام دي کنه ترغیب دي تا ورکی چې ورته زيند کړه نه ولې دا الله پاک چې سم احکام دي په دې کې ډېره آسانتي دي نو وړي الله چې آسانتي اړه ولې پتا سمونتي په خپل حکمونو کې د ځکه دا حکمونه دا بیان کړو دا مشرې احکاماتو استاس معاشره جوړي او دا احکامات الله پاک پتہ سمته سانا سان دا سانان حکمونه ولیکې خدل واخ ولقدا وافمانه د اسره ولقل انسان ظعف ځکه چې پیدا کړی شی د انسان ظعفن کمزوره انسان کمزوري پیدا ده ځکه الله پاک ورته حکمونه د غوې مناسب کې قام کیو ګوري خادای کیو ګوري ټول خبره کې شرعت په سازه آسان بعضي سړي چې کار دي شګوري زمونه شرعت منه مابل قام خادو کې ذکر شرعت احکامات آسان ا څومره رسمونه شنو ور دي کنه دا ګران کشر ته د الله قانون په تمامو خبره کې قاغه د میراث ته دی بل دي ر آسان دي په سره معاشره اساني دي یا ایواللزین آمنوا لا تاکلو هموالکم بینکم بالباطل ورمکی کتاب الحقوق واس کتاب المعمل ورطو ورستاس حقوق بین شو اے زنانو اے نارنو اے زعفو اسرا شیخ فالمعملاتم درست کئی معملات حرام ورزانو ساتے خواد وزیسر او ایمانوالاو لا تاکلواموالکم مخریم مالوند یوبل بینکم فمیس پلکی بل باطل و باطل طریقہ و زور زیادی پا غصب پا طریقہ دا سترا ہاں الا ان تکون تیجارتن ان ترازم منکم مگر کبیداما ملاد ساودا گرائے او عنتر عازم منکم فر ازاستا سوی سوک تجارتو نو کئ داسې ما ملات مکوئ چې هغه موبذیلن نظام هغه کی ظلمی زیاتې په یو جانب باندې داسې ما ملات وکئ نو تجارت ماملات وکئ خو تجارت کې بنیادی شی داز چې مبادله المال بالمال به ترازی مال دی ورکه مال دی واغس لیکن دوړه په خوشاله دي زور زیاته پکې نه ښه یو سنت پکې زیاته फायदा د مانو څخه بلا ایو ځکه پیداورت نه ملایي نو زکو فسیو ای والا تقتلوا انفسکم کتا وضحشنی دوکی دڑاکی سرا دغه شراین په سود خورای سرا په ظلم زیاتی سرا تاسو دنیا کې معاملات چلاوه نو بیا بیا بل وجه نه کنه ولا تخل انفسکم موجنه خپلزان سمنه یو بل موجنه ای کله چې ماملا صفا نه نبیه کا سبب مفذیل النزا گردش خر سبب ده جگڑی اگر زیر میں جگڑی چی کی گئی نو یو بلوچ نی بھی آنگی ده تجارت تے بری خودلی تجارت تی بیو ملکی تجارت نو بیا با داکیوی نو گلاکانی بیوی نو خلق بزاننا سشیرہ نو ولا تقتلو انفسم ان الله كان بكم رحيما يقين الله دې پتا سومته رحمن دې ارت جات مهربان چې دا قانون یې دا پزې کړو ومي فمن يفعل ذلك عدوانا وظلما وزورن ور کوي آغا چاچو کو دا کار قتل وکړ د پردې مال او خور تعميم دې پکې خبر عدوانا زیادت کا انکے و ظلم کا انکے غدوانیوکو چکم امور الله پاک بیان کردی کم احکامات بیان کردی کم ترقی بیان کردی یا غین زیادت اوک ظلمیوکو غدوان دن و ظلمان زیادت کا انکے یا ظلم کا انکے یا ظلم کا انکے چانے سکم کڑا یہای چانے زیاد واقس لے نفسو فا نسلی ہی نارانگ پزردی چیتن نبک گمندل را نارنورتا وکان نزا لے کہا علاللہی سیراو کار فالامنی احسان زکی او کار کیا عدوانی یا ظلمی د دا اللہ دا خیال نہیں دا برداد حقوق و خیال نہیں اللہ چکم پولی خیدی یا غینتی جاوزو کی یا چھے پاک چالے یا حقی خیدیا حلقی حقی سو کی کمی ہوگی دغه مستحق دا سید جہنم ان لا تشتني بكم بايرماتن هون عنه ونكفر عنكم سيئاتكم قسم بشاره الله وي کډاډ او کډا تاسو دلوي ګناوونو اگنا ته نه نه نه چمنه کړي شه تاسو دا غنا نو کفر انكم سيئاتكم لربكم نتصن سيئاتكم غناونه تاسو وانو دخلكم تنبا کو تاسو درا مدخلن کریما زیاد داخله دو دا سید داخله دو کریمن عزتمن تا چاګه سید جنته ګور چې غټ ګنا نکینو البو ورګه معفو د دې سامان ان تجتنيبو کبايره ما ته نو کا فرانکوم سيادي نو چې وسړی غټ کوي نو لکه ګناه وبیا سب توبې سره مطلب هغه اعمال سره به وړ ګناهونه مخې الهکه پاوته سره پمونه سره پټیر کارون سره داسې ده په اعمال سره چې وړ ګناهونه الله پاک ماف کوي دا نه چې وسړی غټ دی او فټ ګناه کوي وړ ګناهونو نه بالله پاک ځانبه کي نو مفسر یې ماتاره په غيرا دا قران کې صایب مرقاطول وې دا ویل چې تل تاسو شریک کو پایرماتونه نه انواع د شرک مراد دي کټاسو ځان د شرک نه وساتکه نه نو کافران کوم سیاتکم نو موږ بدر تدا واړه ګناونه مافکه وی الله موشرق ته ګناونه مافکه دل نشته لیکن شیخ طاہر رحمتہ اللہ علیہ دلتا توجیہ کہین تل تنی بو کپای رحمت انا نونکو کفر انکم سیاتکم سیات نم مصائب او تکالیف قطا سوڈا ڈوکڑا دلوی او گونا اونن ہاونا نو چه منا کړي شی نو نکفر انکم د تاسو نه سیاتکم مصیبتون استاسو تکالیف تاسو بد صفات تاسو خلق بدر تبدنمنا بيانوي او قران كريم کې وابلوناهم بالحسنات والسيات البته سيئات په معنا د تکليفونه ده کنه البته سيئات په معنا د تکليفونه سره منکو سيئات په معنا د تکليفونه سره د قران كريم ذکر کې وينت صبهم سيط کته اوسه تکلیف ور سینو بیا تاسو څخه وای بادپالی نه صاحب موسی علی السلام سره مدامن شو ولا تتمنو ما فضل الله به ماكم لا فازن دا د دول سم قانون چې حسد به ور نه کوي زیاته بنه حسد نه کوي الله چکم چاله غراوالم مالی ور کړه یا علمی ور کړه دنیا یو الله یو نعمت چاله ور اغه سره بحث نه کوي الله تعالی او حسد زیاته مقارنه کړی ده نو ته دا مکه و چې دا تلوال سره حسد شروع کېږي الله یو ولات اتمنى مغوړې هغه سره چکو را واره ور الله پاک باغه سرا باذقوم باذستا سږه الله باجن په بازارو یا په حسد میراث یا مطلق ی الله پاک ور واره ورتمنا وختل یو په طریقه ده غیپتی سره یو په طریقه ده حسد سره تمنا کو غیپتی تموي چوسړي ده حديث کې راځي ک الله حسد الا علی اسنه دغه تمناو کا لا حسد الا فی اسنه تمناو ک نو دوشه زنو کا یو سره ده الله مال ورکړه هغه مال ته الله بلا لري خرڅي دا سیمال مال ما راځي بل سڑے دیکھنے چا اللہ علم ورکڑ لے یا اللہ ماں دا عالم کی دا سی خدمت دا مانا ورکڑ نو دا گا جائز دا خا یو تمنا پا مانت آغا حسد سرا چیدہ دنے ورکڑ لے مال امرا قیدنے ورکڑ لے دا آغا دلتا مراد صدی حسد دے حسد مکو ہے بز پاک چالا یو نعمت ورکڑے بز دا اللہ فضالک فضل اللہ یو تیمی شاہ لر ررجالې نصو م مکته سب ل ررجالې نصبوې مته سب ولین نصو مکته سبونه دپاره د چې د وګټه او دپار د زناو برقدمه می دجه هغې ااقته سبونه چې د وګټه نارینه و برخه ده ممندان هغه وجنه یک تپس یک تسبو چې دوی حاصل کده الله په قانون زنانو ده پر برخه ده ممندان هغه وجنه چې دوی حاصل کده الله په قانون مصلفه اکتساب تک لري نارینه و اکتساب ډیر ده ډیر ده مهنت ډیر ده کارونه ډیر دي نو مشاغلي ډیر نو اخراجات ډیر دي الله پاک هغه لایو برخه یې قضا زنانو په نسبت سره الله پاک ل برخه یې راکه نه په محرومه کړی نه دي زنانه ولسی یاو او سره یا د سر خاون سره بل وصل الله من فضل ګره د مال و غیره په دومره یو بسره निजामه کوي یو بسره حسد م کوي ناخذ الله حتوا د کنه الله تقسیم نه نقطه اوسه کوي وصل الله من فضل وائد الله فغنا فضل داغت من اجلیه کوي يا من للتبعيث هر اشن معنا بها سؤال قيد الله لنا دبازي فضل الله السؤال قيد الله لنا دوجي فضل الله ان الله كان بكل شني لما يقين لا باب دي هر سمت يال منفع دارチャपाल माने पोद اغله داغه مناسب شی ور کوي الله پاک دنیا کي څنګه تقسیم کړی دی څوک یې مالدار سو غريب سو دنګ سو چي څوک چي دی دا د الله پاک د خپل علم مطابق ورس کړی دی چې دا کي دا غ صلاحيت شه ولکل جنعنا مواليا مما ترکل والدان وملخربون دوز يا قانون ذکر کیږي فاولو لوس قوائے بیا پورا قوائے صحابہ و محاجر و انصار دیو بسرہ موالات مولا الموالات قرور ولیوہ مراز حکم جنور آگڑے مراز کی حصہ دارہ لیکن کل چیزہ مراز حکم رہ گئے نا فبر پاتی شوا لیکن دلتا الوی که تاسو خپل دو سره دوستی کوی نو کوی سمانه کو نه دا هغه سره مدد کوی مالی مدد کوی جانی مدد کوی ها میراث کې وره اگر تاسو سره ای صدا نه وله کلل د پاره د هرچا کولی وی دا هم مالک وی کلل یو سره مرشو یا حلاک شو جع الله موالیا الله وی مقرر کرېدی منګوارہ ساته هر یو مړی د پاره یا چې حلاک شو یا مرشو بخپله مقرر کرېدی منګا موالیا موارثا مما د اعمال ترکل والدانین چې پر خو دی مور خپل ارمل اقربونو رشتہ داران اللہ ویدہ ہر یا اقوار منگا ورستا مقرر کری دی آگا منگ بیان کری دی لیکن واللزین آقادت آئیمانکون آکسان چکلک شوی دی آئیمانکون قسمون استاسو دا غوی سران آکسان چکلک شوی دی قسمون استاسو دا غوی سران نفعاتهم نصيبهم پس ور کوي ترند پرخدد وي هغه د برق نه محرومه کوي امام البخاري وي هغه نصيب دا غوسته شي من النصر والرافقه والخير دا غو سره مدد کوي دا غو سره نور مهربانيانه په کوي نرميانه ور سره کوي نور د خیر کار جاني مدد ور سره کوي مالی مدد ور سره کوي ان الله كان على كل شيء سيدا يقال دی الله پاک پارسا من حاضر ناظر على كل شيء دا صفت د شائد الله پاک الرجال قوامون على النساء دا اوس ولا حکم د انتظامی حکم چې دا کور مشر بصوکی الله ای دا کور مشر بسړی خزم د کور مشریبه سوکه انو خضبه نکلی سڑی با کئیسا ار رجال و قوامون الانسان نارینا حاکیمان دی بخضو مانه یا متحفیزون علی امور الانسان سڑی چیلی دوی حفاظت که ان په پر امور دو زناناو دو زناناو جس امور دی دا خواب خوابن نارینای سکر لی دے محافظ گرد ہو لی کلو وجدي بما فضل الله بعضهم له دو سبب دي سبب تكويني نه بل سبب تشريعي دي سبب تكويني دا دي پسو د دې چې غوربالي ورکلي الله پاک بعضي د دوی نه پا الله پاک دین په باغمنه ناره نه الا غوربالي الله ورکلي دي قوتي ول سیوا ورکلي دي جسامتي ول پیدا کړي دي تمام عمره کې هغه مضبوط کړي دي بیم سبب تشریعی و بیما انفقو من انموالیہیم او پسودا دیشی خرج کوي دوی من اموالیہیم دا مالون اخفلونا دوی اخفل مالون اخفلونا خرج کری چھے مال خاون خرج کری نو مالک بڑی دن آواز بڑی دور کې مالک خزیزہ که پیسی اختڑ دی کورد نو بیا خوش مالک ہو ف سالی هاتون خانې تاتون محافې داتون لغ اوس د ته حتهنا شي داتون دوې حاتې نو سنا نو اول قسم صالحات ذکر کوي فی هاتون پسې کانې خلدي دا به صحیح الله و خې کی دید اللہ و دخف دا خاوان تا بے. دا دی کېدي دا الله د خپل خواوندانو دخواون تا د الله تا حافې تون لغا لا وخت دی ل غیر هغ م دی حاف زیتون وختته غبو ساتي دن کې دي مالونو د خاوندانو لاره په وخت نشواله ده وه کې دا وي د مالونو حفاظت کول کې دا ولې بما حفظ الله بما حفظ الله او سبب د دې چې الله امر کړی دې خذل تا دا ساتنه د مالونو ته خاوندانو یا په ما حافظ الله یعنی ابي امر الله په ساو دغه چې الله امر کړی دی په ساتنه د خزو په خواندانو خواندانو ته دا حکم کړی نو ولمنه دا بما حافظ الله په سبب د دې چې حکم کړی دی الله فق خزو تا د ساتنې دا مالونو ذ خووندانو الله امر کړي د خذ ساتنې په مالونو ذ خووندانو یا یما حفظ الله پس او داغه چې الله امر کړي د په ساتنې ذ خزو په خووندانو وایي ولاتی تقافن نشوزبنا و زم قسم ذکر کړي ناشزاد اغه زنان اغه خزي تقافنه چیرې غه تا ذ خووندانو ته دا خپان منس علم لره پو اتا سودا ده په مد خلقه شه لم داري نو خريري تخافون يري گئے تاسو نوشو ځکه نن ده دا غوي بد خلقن بد زبانه دانچه بد فيد بد بس 파را خبره مانتي ودري مچي مفايز وخن پس نصیحتو کدویتا یوازی دا بدخلقی وازی دانا دا دکور پورا گا نظام خراب کرے دا بس آرخ برکی مخالفت برای مخالفت مخالفت برای مخالفت نو اللہ وفعیزوهن دری طریقی دیوز ندو دا سمجھاو فعیزوهن پس نصیحتو کدویتا شکورا د لپاره د پکار دي د پکار دی وازنا سیاحتو کا نو قران او د حدیث فرانا کی ورتو کا تا منه سه حقوق دیواله د کور تمام د بچو نو کپدیو نه شونه وح حضور حنافل مزاجې جدا شه د دوی نه پزې د سمラストو کې دته هجران زجری ویخه اسې هجران منه دي شانه پای کاول لیکن د تا هجرانی زکری چه دا پو شې چې او دا خوا وادر نه خپد د خار ځو خنپ نو کپدی مو نشو نواز ری پس کوی دوی در بیا لیکن زر بن غیر مبرح د ازنه په مخ یو یوال پودم مات کین الله سلامات کنا د صرف تا جیبن و اولی چې دا کار خنک و تدريو خبر نورسوفين ان اته اناكم پس کو خبر او من له د احساسونو فلا تب عليه نسبيلا پس منټ واي پتو یې منې سبينن لار د طلاقو ان الله كان لي الكبيرا يكن الله وقت عشت كبيرن و شان والده وين خفتم شقاق بينهما فبعوا حكم دوست پینزم قانون پینزم قانون ذکر کی اصل بین العشائر رفع الاختلاف المصالحات سڑی از اصل در کمیٹی در قائم اشن اصلحی کمیٹی سر در خاندان در زانانان در دی سر خاندان در ناری دی یا گوی دی کینی دی دوی بارا کی دی سر در جوڑا خبری ہو دی دی اولیاء ہوتا ګریګې تاسو د خلاف نه پامند دي خدای د قهوان کې نو فواس حکم من علی پس مقرر یو منصف د خپلوانو د سړی نه حکم من اهدی او یو منصف ته خپلوانو د زنانه لا ډېر خاصه مجدار سړی هغه د دې ډول خبري او موقوف دی وری چې لیکن دا خبر الی دی ی یریدا اصلاحن قوار اذا خذفون اصلاح جوړ جاړي یوفق الله بینهما جوړ خبر اولی الله پاک ومهندار وکی ا کدی جوړ جاړي دا غړی به جرګوس ضرورت کې ان الله کان علی من خبیرا یقن الله پاک په دې فزاهر دار زمانه خبیرا خبردار دې په باتين دار چوانه و عبود الله ولا تشرک به شیا او دردش پڑا سم حکم تفریری بما سبقا سکورتا حکامات در تبعان شو تدبیری منزل دا حکاماتو منی ورے خوابان دی لیکن الله تر تحیر نکے دا اللہ توحید تر تحیر نکے ورے معاشرہ دی کور برا برکر لواقیدہ دی خرابہ دا نوستاتا حقوق اللہ و حقوق العباد خی باز حقوق العباد نورم در تقی خاص حقوق ال عبادت وا عبد الله ولا تشرك به شيئا بندگی خاصه الله الرحم میں صدر وید سراشین ایسو ایسو شائن ای من المعبودات و بالوالدین احسان و م پلار او سره کر حل احاد کر کې او په حوق خو ادو کې او ه د مور پلار نوذکل ل بلوای دی و بلوا دی ستان خیکړه کوي د موردار سره ستان خړه مخې تفصیل تل دی توللی مو کوئ نو م کوئ نو لی کوئ ښستهې نه کو دبنا کوې نه کوئ خدمتې کوئ مال په خرچ کوه ذل قربا درشتا دا دارانو سره ول يتام ما دي يتيمانانو سره او او الجار ذل قربا آغا وندي ته دا رشتہ داري او الجار ذل قربا تا وندي دي دی هم ديو دی رشتہ دار ديو حقونه او الجار الجنبه آغا وندي لري رشتہ داري کې درنه لري اپا نو سب کله رپدین کله ر یعنی زې یا لری گاوندی و صاحب بالجنبه مرګره دا اڑ مرګره دا ډډ خذا خزي تمام حقوق و بیان شو دا د سفر مرګره د کمرې مرګره د طالب العلم د طالب ګره مرګره او ابن السبيل ام مسافر ملمانه جدو سره احساناتو قیخا وما ملکت ایمانکون آغا چھ مالک دی خیلہ سنستاسو داغوی سروری خیگڑاو قیخ داغوی سر احساناتو قیخم انسانا ان اللہ لا يحب من کان مختل الفخورا وستبایہ دا منافقینو ذکر کی لساو صاف جدی سوک دو قسمه خلګ یو خدای چې فزائر او او او کوي زړه کې دانش یو هغه ده چې سرګن مخالفت کوي دوه قسمه لا ذکر کوي یو ته منافق وایي یقینا لا پاک منه ساتي مناچا سرګن مختلن شویغه لوی كون کې فخورن خپل استاینا كون کې مختار شوی او متکبر توي مختل خلایان متکبر سمړه داسې شه دي اگر ترې شته درم سنخاري مسكين سنخ داله سکه مور اپلار ورته سمخاري قانون ورته سمخاري مختال نه د چا قانون پزان نه من فخورا بس نګیارې یقیني بس یو خپل استاینه ما داسه ما هغه ما داسه اللَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَا عَمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ دو صفات اولاد مختال فخور داغا کسانده چی بخل کئی شمتیا کئی د شم دی خل دی دا اللہ پلار خرشن کئی دی رشدار سپی جنی دی مسکن فقیر سپی جنی دالا سکی وَيَا عَمُرُونَ النَّاسَ بِالبُخْلِ وَيَنَا کئی خَلْقُتَتَ بِخُل مُڑا خراب ہوئے څچاله ورکوي دې مدرسو ولا لا او دا دی واغه د ټلکم سلور بيان زما یاکتمونا ما اعطاهم اليوم الفضلين ورقي پټي دوی هغه چې ورکړي دوی تعالی پاک من فضل دي د فضل خلا مال له سره پټکړی دا نه سرګن کړي چې ځکه دا ما سره یا ول اللہ پاک علم ورکړی د کثمان د علم کوي علم نه پیاړی نو عذنا للکافرین عذاب مهین الله وه تیار کړی د من کافرانو پر عذاب شرماون کی ولذین ينفقون علیهم یاناس دا هم قباۃ توورا دا کسان چې خرج کوي مالو نه خپل یره تور ته بخیل و یرا غسل دی غنا پنځوس دی غنا نو د خپل په مال ورکه یالته ورکه الله وینا دا که ساندي چې خرچ کړي مالو نقل لريان ناس د پاره د خدای نه د خلقو لرياکار چې ما ته دا یاده ډوډي مار سره اجی چې دا ځ سره پلان کې ادا سنې چې دا خلق ځانونهونه وي الله ولا یؤمنون بالله ولا یوم الاخر ایمان نه لري په الله نه پرځاخرت سمان ذ الله حکم نمني الله چې ورته حکم بیان کړی مصرفو ورته بیان کړي ولا باليوم الاخر اخرس اخرت ایسنه سوجو نشته نو داسه شیطان ده ومي يكن شيطان له قرین فصا قرینا اغاصوک چی وی شیطان داغد اوس شیطان ایدوس نو فایزل وک بیا شیطان سره ګمرا کای نو فسا قرینا پسمد فس يم رضی الله عنها نقللی لا تصل لا تسل عن المرء وسل عن قرينه سړی تپوس مکو د تو ست پوڅو ک فقول له هر دوس دوس په سیروان فاین ان کا رضا خیر ان فقار انه سراتن و ان کا رضا شر فجالب او تهدرین کچرتہ دوس انیک ته دبس وی او کا پوسې مرګرته غلط او خطو سره سړې خنه و ما ظ علیهم لو امنو بالله والیوم الاخر د اول دعوته مرکه ایدو اصلاح دپا کراشه سړو وزم خبرو منایوما ذعليه سبوج د پدوي منی ستي پدوي منی کدي ایمان راوړې په لاره فر ذاخرت وانفقوا مما رزقهم الله او خرج کولې دوی دا غمال نه چې ورکړې د الله په غوته تا خرج کولې هغه چې الله ولا د الله تعالی خرج کولې دا پدوي منی دا خبر سر ترانه نو کتا کارونه کولی ل هغه لکه حسرت له مصعادت بیا کېدو کامیابو سعادت پې مونډلوه وه او کان الله بهم الیما او کان دوام د پرد دلتا کړي پسې پد الله کې راشو و کان الله بهم الیما دی الله پاک پدې مانسي علی من پوء عدم علی عدم ایمان داخل حق ایمان نه ورو وز بشارت الله ور کوي ان الله لا يضيع مسقال ذره ته ان وزلتم ترغيب دي ښه یقینا الله لا يضيع مسقال ذره کیو سړې تا وې چیرادو ما مالونه خرج اللہ ترغیب عمالی صالح وطور کی یخن الله پاک زیادہ نکی من سقال زرر تین فمیغدار د یو زرر اگر سور میگی آگر دنور اگر پل وشی شی کن اگر کی چاہ زررات کار وینون تکو حسنتا کوی دا زرر دا زرر نیکی وینون تکو حسنتا کوی دا زرر برنیکی یو زعفان دو چنبکی اللہ دیل رنگ ویوتی ملدن هو عجر نظیمان الله بدا غدو چنه ور بګید خپل طرف نا اجر الوي فقي فايزا جينا من كل امه بشهيد وجينا بكل بك لها ولا شيء اس اخروي ال الله پاک ور کي وس ترنګ به حال دوي قل شراول منګه د هر امتنا بشهيدين گوي اوراولومنگا تازرانہ لہاولے پدوی منتی شہیدنگوی ورکون کے دبسہال بریلیان صاحبان دلته شروع شي گورچ پیغمبر اسر نازر دکن زک وجینا ابی کالہ ولای شہید وجینا ابی کالہ ولای شہیدن شہادت فقالک دیشی چغا سلی تدری چې پیغمبر گواہی کوي کنه نو دیس شو عزیر نازر شو کار حالانکہ امام رازی رحمت اللہ علیہ وئی مقتصر کونگا چه هاولا اینا مراد دغا موجودا خلق چه پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم پخفل سطر گولیتے لے اداغوئی پاپارک و جینا ابی کالا هاولا مشارن لے خاسی او پدیمنه حدیثم دلیل ده عبد الله ابن مسعود رضی الله چه عبد الله زاد المسیر دا ذکر کړي ده بلکنه حدیث کیدار अजी چه عبد الله ابن مسعود رضی الله نو پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم وی چه اولو لا پمامن د قران کریم اقرا علیه قران اگر د الله رسول صفتہ قران ما غیاو کمزړیل یا فشارې کوم عبد الله ابن مسعود زلن وی شما د سورت النسا شو وکړه چې دی آیات مرالم پکې فیضا جن من کل امت من شهید وجنا بیکالا اولی شاین نو خبره څه شو ما چې کتل پیغمبر ووتره کا فیضا نه توذرفان سترونه وخې روان وی ستور گونه یو خیر روان وي بیاو لکه سوره المائده کرا وی ول وقول کما قال عبد الصالح سبع اشنه خبركم لک عیسی علی صلوات و سلام چه کړي وان وقنت عليهم شهیدا ماتم تو فلما توفیتنی فانت ان ترقی علیهم الله وکنت عليهم شهیدا الله زو الله وکنت عليهم شهیدا ما دم په کلمه لږه په دوه خبردار مسافر دو چته کېون نو چته زدي وفات کوم نو زه سخه خبرې غوښتاړم دغه به المسیر و غیر وای چې دلته شهید په معنی د تبلیغ سره دی حالله حولای ش س قد بل له عم ته په کله چې اللهوي راوللو منږه د هرومنا بېشهیددن بایان کوون کې د تبلی چې توی مې منږ تبلی غونه کړي دي نورابولو تازه حالله هاولی په خلکو شدن خبر وررکون کې د تبل يَوْمَئِذٍ يَعَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوْا الرَّسُولَ لَهُ تُسَوَّى بِهِمُ الْعَذَابُ دا سر ازمنه الله وي ارمان به کئ کافران واړې به کافران واصو الرسول او چر فرمانې کړه د رسول مقتدين مشرکین مقتدين تل چې توحید نه انکار کړه او نه فرمانې د رسول کړه دا دو با سواری لو تو سوا بی هیم الارض ارمان دیچه هموارشوی پا دوی منتی الارض و مکا دو بدا ارمان لو تو سوا بی هیم الارض لگر اسو صورت النبا کی رازی کن یقولو یا لئی تنی کنتو ترابا کنتو ترابا اے اللہ چیزا خواب رشوی نوچه خواب رشوی لو تصواب بهم الملرس خاورش ويا بیاسه شویا وارش لو تصواب بهم الارم ولا يقمون الحديثا او نبشي پټ ولیدو د الله نه حدیثا خبران سړیدا وی چې زمونه سالته بس خبره پټه را پټه کړل نه ولا يقمون الحديثا لیکن سورت الانعام د ریښتمايات کرا دي چې آل تبه دوی خو خبره پټه یې کنه او سورت الانعام د ریښتمايات ریښتمايات و وره د سورت الانعام والله اللهم ربنا ما كننا مشريكين قسمه خدای چې وی الله موږ شرک نه وکړې عدل سوی ولایت تمون الله حدیثا اې دا جدا جدا احوال دي جدا جدا احوال دي دا بنا ده په جدا جدا احوال ونه یا بجمانه کوي ولایت تمون الله حدیثا نه لا يقدروننا قدرت بنن لری دوئی دا پتولو دا خبر دا نه دا دوی قدرت بنی او علت چی انعام کی رازین اگر جدا احوا حالات دیدہ جدا حالات دیدہ یا ایوالنزین آمنوا لا تقربوا صلاة و انتم سکارا حتی تلو ما تقولونو ولا جنوبا دوس مومنانو تر خطاب دمکی سر مناسبت دارے چګوره دا احکامات چې کوم تاسو ته بیان مزه ته راشو دا مونږ زه ته راشو دا موږ به وو کو جو احکامات بیان شو دا چې مونږونی امامانی متل شي امامانی احکامات بیان شو لیکن د دې احکامادو تعامل لپاره او ضروری شی زه لا بوت د لحه منقيقو او طهاره چې مؤمنه ته بيداره ګا چې تر وقې دماغ د غافل نه نه طهارت دې پاکو مي ظاهر دې پاکینو باطين دې پاکینو چې مشرک نه ظاهر دې پالیثینو بیا سکه نخل ځان پاک پاکستان بیدار کا دا احکامات په بیداری سره عمل کیږي دا څه لکه ځان ما بیدارای دلته صرف ذکر د مونږ کوي دا یو اهم جز ده په احکاماتو د الله کې زکه دا بنیاده دا تمام دین دا پا رہا من اقام صلاح اقامت دین لیا ذکر دا سولات نور تمام احکامات دینا مرادی دی پیدا رہو سا او ایمان والا والا تقرب صلاح تا من از دی کئے گا ایمان زتا آو اکی دا خرمت دا شراب الانور آگا لیا و انتم الدا چتاسو نشه منځ دې کېږي مانځه توان تم سوکارا چتاسو نشه حتا تعلم ما تقولون تر دې پوري چې پويږي پاغه سمنه تقولون چوي چکه م الفاز وي پاغي خوي او چنه دغه شانې مطلب داده سپد نظر تنه لې مخک رسوليږي اصواه مظهری وی حتی تالو ما تقولون مطلب دا زیندام مطلب دا رسلی چی فالفاظ و معنی و منتیوم پوئی چی سوائن دا سوائن دا اللہ کلام سلیخ حتی تالو ما تقولون دا سنو چی لا یعلم ما یقول سچی ابن بی پوئی مون چی کئنو با بیدارای د موږ په واخې باندې ناشې انا په نشې په حالت کې راځي هر حکم چې د دا الله داکینو په بیداري کوي داکه په بیدارو سره ولا جنوبن امن دې کېږي مانځتا ولا جنوبن ان په حالت د جنابت کې چې جنوبي پلیټي یا تمون زونکه الا عابري سبيل حتى تغتسل د هتا تغتسل مخکای ولا جنبن حتى تغتسل او نه په حال د جنابت کې به مستنید کېږي حتى تغتسل تر لې چې تاسو کوي غسل وکړي الا عابري مگر ها کا مسافر یے داغه حکم ته انتظار بیا او کایخه داغه حکم برس ته بیان کی او ک صلات نو موضع صلات مراشی جمعه مو د جمعه نو من ایم ایمانو والا من دې کوي کای دې زمان تا په حالت ته جنابت کې طالب دې جمعه کې په جنابت کرا تبلیغی حرس کوئی تبلیغیان حقیقت دادیچی غریبان زیادت تب جمعہ تھی نو دے بسکری نبا نبا حال دا جناب نبا نزدیکی کی موستا سبانا زید جمعہ تبا نزدیکی کی حالت دا جنابت ہاں الا عابری سبیرن منگر آغا چی تیروتن کی مگر چې تیروتونکو په پلاړې د جماعت دلتف پروت او د استاني تذید ہوندا خو ضرورت راغی اباځي و چې دغه د بت تیمم وایس لیکن رخصت ته ښا دیت دېش وای ان کنتم مرزا والا سفر ک تاسو مریزان یا یا سفر منتی ا او جاء احد منکم من الغایت یارا شی او تند تاسو نه ميل غا ته د ضرورت نه د بول براز اولامه ثم النساء یا یو زشت تاسو د خذ سره یو زیکیدل مجامعات نفلم تجدومان پس جنو می قبول را نصق وعفتا يم مسیدن طیبا پس تمموی مخاور پاکه باندې قصو پیدا خاور پاکي سعيد ستاوي له وجه الارض ستاوي امام بخاريو سعيد اتلاف هغه شي منی کې جاګه د جنس د اروز نه ښه د زما کې د جنس ته نو مخاور منته تممکه د جنس د اروز شي منی تممکه خو لیکن شاکه پاکي ناپاکه الطريقه <سؤال> صدق هم صوب وجوهكم وايديكم لاس سرا بي خود هم صوب که د مخونو پلوه پلاسونو پلو, پلو, پلو منتي لا سرا قال په مخونو منتي پلاسونو من بیا غي جدا د فقې خبر دي یو ټپ د ټپ ین الله کان عفوان غفورا يقن الله پک ما فكهون کې ده بقنا كون کېره الم ترى ال الذين يوتو نسيب من الكتاب اشر ونزلته ويريدون او زورن اور کئ هله کتاب و ولس تقریبا قباۃ نظر دی بیانی تا خلق د چدا الله قانون بلکل صابڑا وس نه منو مکه خدا منافقن تذکر اغا. اغا مولیان. مولیان. بی عدل ذکر کئ ا اول اغم ولان نیم چم ولان دی ورا پسې پاسي فطوی مدر منی لګئی دیو مکه مخه تکی الله علم ترا ال ایا خبر نه په حال دا کسانو ان چې ور کړې شورتہ سہی کتاب الفاظ یې پویږه په معنیونه پوی نیمچا دا دوی څه کوي استرو نزل دوی گمراه لران گمراهي اخلي پیسې خرچ کوي پیسې گمراهي عامشي یا معنا یا استرو نزل لتا یستحب النزلان دو ورا که سې چې لره ګومراي لره دا نیمچه مولا دی خو بس صفه روان دي ګومراي پسې دغه ګومراي ډېر اخره ګومراي سره د قران او د سنت نه خلاف روان بدعات شرکيات او کې اختلاف او تدې مقصد سره دوی یوریتون فتزل سبیل واډ وي شي واډه تاسو درا د سميلاره نه والله اعلم بآدايكم الله خو دې پس او دښمنانو ستا ستا دشمنان خیګل د ستا ستا دښمن له وکفا بالله کافی دی الله پچون کې الله به دې بچی د دوی پرو هم ساته وکفا بالله نسیرا او کافی دی الله پاک ما مددګار په وخت د مقابله کې چې کله مقابله راه کفا کفا مخه کفات بیا دلته من الذين هذا يحرفون الـ... الكلمه عن مواضي دا غټ تذکرہ شروع شي دوی تحریفات کئ ځان کتابونه لیکي تحریف لفظیوم کئ تحریف معنیوم کئ دلته ذکر د تحریفی معنیو دغه سورۃ یو څلې ختم کې تحریف معنیي لفظی ډول بعضې د یهودانو هغه کسان دي یحرفون الکلمه اړې کلمې ذرا الفاظ ذرا ان موازي ذ د مناسب ځای دا غینا اړې کلمې ذرا د مناسب ځای دا غینا معنا ولا بدلې لفظ بدلې معنا هم بدلې او یقول نصمنا د ابنور قبحتن تیګور وې سمینا واردمن من قران واره غمرهم واستقبروا اور ادا واسینا ځکه کې وینه یې منه منګنا فرمانی کړې دا پخله نشوي واسما غیر موسماین واسما واورا زمنګ دا خبره واورا لیکن پزړه کې وای خيري ورته غیر موسماین ندي شي او له لې شوې الله دې کوله اور اذن دیونه کړي شيطات وراینا ولفاظ رایناوی لین بالسنتی تاوی را تاوی جب یقبلی دالین یاخو مصدر د فمانه ته اسم فاعل له حال دغه ضمیر دو یو حرفونه تحریف کوي څنګه تحریف لین بالسنتی و حرفونه کړم موازی تاوی جب یقبلی قرات جو پاکستاو فل عبارت پاکدن نگی یا دا خکار دا کیجی دا کتاب الله دے خان مرکتاسو وین وطعنن فی الدین یا عیب لگئی دین اسلام کی دا مطلب دا حدود دا خوز یا تیز انسان سره دا دا دی رزناناو دا حقو دا دی زمانہ کی چوئی ضرب لگی تان نیزی سر زخمی کوي اسلام زخمی کی اللہ یو لونہم قالو سمینا کچرتتو سمیعنا و غیر مسمعین نیویلی واطعنا ایویلی قالو سمینا واطعنا ووری دمانگا خبرمانو منگا وسمان وسمان ایویلی واغورا غیر مسمعین نیویلی ونزورنا ایویلی راعی نیویلی لکانا غیر اللہم دبتتو دبارق وروا و اقوما او خبره بر دشر خمس کو ته خبره موافق د شر مو درسته خبره لیکن دوی دا کارونه الله فرمایي ولکه الا انه هم الله وکفرين لیکن لعنت کړې دی الله پاک په دوی باندې پساو د کو فر د دوی الله دې تصمم نه فللای منونه اللهقل په ایمان راړی اللهقللی مګ په لږ شينو یا ایمان راړی اللهقلیل مګ لږ د دو نه یاول لنه ول کتابه من نه زله مصد دقل ما مع کوم اوزورونه هم ده او ترغې برخې ایمان ته چې او ایمان را وړی یاول ل طول د کسانو چې کتابور ته ورکی شو آمو ایمان را وړی ما نهځل نه په کتاب چې منه لګې دی موصد دقلېمهمان کوم تصدی کوون کې دغ کتابو چې دته سره ديګوره د الله په کتاب ایمان وي په حاحقامت ایمان را وړی می قبل ن سر م دی نه چې هموار بهکو منګه مون فَنَرُدُّهَا عَلَى آدْبَارِ وَپسوبږ ګرځو دې لرا پشاغان د فنردها علی اکبر ک آدبار او نلعنهم یا فلانت کو دوی لرا د کسرنګی چی فلانت کړي ومنګا صاحب سب د خالی والا وکانا امر الله مفعولا دې حکم د الله پاک مفعولن پورا کڑشوے. ورا دا الله کتابو مانه ګنده مخونه بدلاوار کوم وا د سټون د کسرنګي سټا وا نه به دا پوزي نه به دا خله اس په دا الله په او نلعنهم کما لعن اصحاب سب یا شادوغان دن نه جوړ کوم شادوغان نقوش په یی لیکن شکل بدل شادون ایا دا کار شو ا دا اخروی ير الله ورقي دا سي چل بدر سر يا دنياوي يرادا لكن داغه صورت چې کله ټول اهل كتاب او ایمان نه راوړي نو بازو ایمان را اوږي ان الله لا يغفرون يشرک به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء غروتاسو شرک يخته بري وي کنه امنو ایمان راوړي يا ويل الذين اوت ان الله لا یغفر ان یشرک به تاوسط ترغیب دعوت ایمان ور اخو لیکی سکه یقین الله پاک نه باقی یشرک بی جی اسدار جوړ شیدا غسرا و یغفر ما دون ذالک او باقی الله پاک هغه چې کته وی د شرک نه لمنه نا غشا تشرا چې شین کته گونای نو په پښتو سره خو شرک او ان الله لا يغفر ان يشرك به شرك او كفر دلد شرك او كفر الفاظ مترادف دي فرق اعتبار ده چې کفر عام ده او شر خاص هر مشرک هر کافر ده مشرک نه ده لیکن هر مشرک کافر ده لکه بعضه کافري تہریہ وغیرہ وغیرہ کافراندی لے کین مشرکان نے بھی بعض خلکو شر ذاتہریہن خوجو مشرکتا خص موحدین ہویا الکت ویدو په باباغان نه منه ویدو خدای شنه منه الله نه منه و من یشرک فقد افترى اس منعظیما الله کو فرمنه بقین و الله شرکم نہ بقین و ہرکل شمولا نفقدي الفراي غاچا چې صدر جوړ کده لاسره نفقدي افترا اس من ازي ما په اس يقينا پس جوړ کده اس من ازي ما غنالوي ديونه غنا جوړ کده غ افترا جوړ نور کې علم تر الا لذين ينذقون ان خزاهم غوي چې سړيا مونږ مؤمنانه موخه دی ایمان والا خلک منګه تسله دعوت راکوي الله وینا سړیا مشرکان نه پاي سړي ځان تاټي ان انکې ګر دوم ځان ته انا پځي کول چې موږ ته چا مشرکان وي موخه موحدين موږ ته دعوت څه زور لاك اکثر ویره تبلیغانو ته ویګل یره سې کافر ته دعوت ورکوي موږ ته څه زور ضرور ضرورت خومنو د دی معشره کې چې معشره خه بهکله ټول اللمته نه یو زه کوونان په ګورسانو نو زه کوون سی سپتونونه کوې د خپل ځان نو بس د سی پتی شروع دی بل الله یو ځ کې من ی ش بلکې الله پا کوي هغه چادره چې غواړي په تو د پهقرآ ولا يظلمونه فاتت لا زياته ابو ودي شور سرا فتين فقد اضطرد ادو كده بمطي فثيل نقير و قتمیر دا الفاظ برازي فثيل وی لکی د کجوری اوس ما و خره دی روزه شروع شو د نن وګره چوت کیو نګه پروت یوبړی و نه پروت ته سړی هېدی کی یو تا او لپاسه پاکي منی او نارايوانه فرددا هغه ته کتمير وي او د سر په رسي معمولي وني چود وني سوري وني مګلېشي وني سي هغه ته نقير وي قران دا ذکر کوي الله په 50 يا 3 حد فطير په مقداروم نه کوي د نقير په مقداروم نه کوي د کتمير په مقداروم نه کوي انظر كيف يفترون على زاز ورن ورکي وګرا سرنګي دوی جوړي فال ما نه درو دروغ سره افتراء دروغ جدا گناه ده افتراء فقې ور سره یو ديش نو کفا به اسم مبين پردي درو اسم مبين گناه خارا کفا به نفس ذا گناه چ کوم دي کفابه پر دي درو اسم مبینا گناکاره نفس دروغ گنازه نو چې وسره افتراټل کتاب بیا بل شی ته نه جوړ شو علم ترى الذین اوتونسيب من الكتاب بیا زره هر کوي خبر نه په حال دا کسانو چې ور کړی شی زوړ ته کتاب مولیان دي مولیان کتاب ورخه ور کړی شی دا اکثر ګورې کناز د پیران ویرانې ځان نه جوړ کړی دا عاملان و غیره اسپین اسپینټ او په سرکړی نو په حق په لکتابه يهودو کې دا دی اوس پتی umat کیم دی الله وي يؤمنون بالجبت والطاغوت یقین کئ په جبت او طاغوت منه جبت د مراد د مانتره کوړه طاغوت د مراد شیطان وي یقین کې پکوړو منتر او طاغوت او په شیطان باندې بازي وي چفت ویلکی کی سنم تا او طاغوت هغه شیاطین الاوسان چې ورته ویلکی زګد هر سنم د پاره شیطان نه ښه اواز وشي مخ دا اکثر د مزاراتو نو وی आवाज شیطان ورتا وا اس کی ويقين کوي په مزاراتو په بوتانو او په شيطانانو په د کوړو منترو او په وینا د سرکشو عطاغو تاغو د بیا اطلاق او عام نه ويقين کوي په منترو او په عطاغو د په وینا د سرکشو خلقو د دې عاملا نو ماملا تاغو ويقولون للذين كفروا هاولا يهدا من الذين امنوا سبيعا يهودو لوال كتاب مكي مكي ولو ان فطفه وخته اذا سي خلق شي حرم يريد الكعبۃ الله يريد طوافنا يريد حاجنا يريد ولج بل اغ خلق شي ناس تهاجنا لو ابوركي وراکونا ورکی طوافونا کی دبا کوم گرے دا یہود مولیان ور تفاتورکا صدقۃ مکی ولہ مشرکان تر تاور دیخا نو اللہ وی یقولون للذین یؤتف بارذا کسنو کی کفروا چ کافرانہ من الذین آمنو صدوی خرسی دون کی دی حدا صدوی من الذین آمنو ان آمَنُوا دُمُوا مِنَانُونَا سَبِيلًا حَقْ لَارِتَا کم زیادت احدا دی دا دا مکی مشرقینہ کنا دا مدینی صحابہ دوار تا فتو رکڑا کنا لِلَّذِينَ کَبُرُوا هَاولَ اَحَدَ مِنَلَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا دا دا دو فتو دا کافران زیادت احدا دوی رسیدونکې دو رسیدون مقابل게... <ك savings> <coughs> <اللاغا> دي حق الاره دا دوی رسیدونکې دي د مومنان په مقابل <بخ> کې الله وسیاړ ور کوي دا خوې فل عذاب اولایک الذین لا نوم الله دا کا سان دی لعنهه الله او چلانت کړې دی الله پاک په دوی منتي دا لعنت یې اندیخه دا غلطه فتویچ ور د مشرک په حق کې فتوا ورکي هغه تا چې کوم موحدین صحابه په خلاف کې فتوا د ورکړي دا, دا. رب پیغمبر خود صلی الله علیه وسلم په خلاف کې فتوا ورکړي لیکن د يهوديت أغتر ترص طریقي و دې امت کې دا غو نه دي دغه عیوب دغه اخلاق قرانه کریم دغه عیوب چې دغه ذکر کوي او دوسره یو ځای ښه بالکل یو شهید دال ازیت و من یلان الله چا مانی چ الله لعنت ولي فلان سجد لهو نصيره پس هچره بیا بونو یو فلان د لپاره مددگار بیا ولدا اوسان طاغوت ولا فکر رانش املهم نصيب من الملك فيضا لا يوتن الناس نقيرا دايصل فرسمه په بحث دلته د دوی ذکر د بخل دا ډیر بخیلان دي د اهله کتاب يهود د نهایت بخیلان دي املهم نصيب من الملك الله وي ام لهم نسیو من الملک اکا چری شیدت وی دا پارا سبرخ دا بادشاینا سیاست تو اوزی کر سیاست او سا وزارت ورطا ملاوشی او سا دا عشر کمیٹای که کرمینی ورطا ملاوشی نو اللہ وی فائزا اللہ یوتون الناس نقیرام پس پتا وقی ور نکڑی دوی خلق تام نقیران و مقدار دا سوري د بمپته د کجوري نقیر کجوري لپاسه معمولونه زه چې ماګل شي سوري ونه د داسې دا بخیله اکثر دا اهل بدع بریلیان و غیره و دې کمه ټو مټو دې زکات عشر کې دنه نه کوي بس خلق ورته کوي څنګه لکې دا د هله کتابو الله بلي وقبحه ذاه کشواڑا سم جاء قصد الله يثون الناس النخير د په خلال هم يحسدون الناس ما اعطهم له من فضل هم په معنا د بل بلکې دوی حسد کوي دای ولا سم قباحت اخر بلکې دوی حسد کوي د مؤمنانو سره الناس نه د مؤمنان مراد بلکه دوی حسد دو کوي دا مؤمنانو سره اعلی ما فغسمن یاتهم لو چې ورکللی الله پاک دوی ته مين فضل دی د فضل قل ور دوی په ډیر خر په دوی په ترقومه نی په دې باندې خپري چې منکی ور پیغمبر نه درغله دا خو زمون حق زي بنو اسماعيل یو کې او دوی کې پیغمبر راغله دی ها دا ډیر حساديان حسد الله یفقدنا تینا علی ابراهیم کتاب و الحکما پس یقین ور کړو موږ ابراهیم کتاب و الحکما او پیغمبري وو واطیناهم ملک نزیما ور کړو موږ دوی ملک نزیما بات صحیح لویا په دنیا کی داوود علی السلام توغرا سلیمان علی السلام توغرا غره سمره کټه بات صحیح نی ورکو دی هغه د اسماعیل د ابراهیم علی السلام په اولاد کې راغلی نو سړوتا سو هغه کې حسد نه کوي خدای پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم الله پاک دي نبیو او غرض او رسول او غرض نو تاسو دو سر حسد کوي فمن آمنا بهي ومن من صدقوا وزور نو مر کوي او خره وي الله مر کوي فزني د دنیا من هغه سو دي ام نبی چې ایمان راوړ دي په دې قران ومنهم من صدانو زنیت صدعنو نا دی نا غدی صدانو چې مخی ګرځولې د قران انکار وکړ لیکن الله فرمایو کفوا بجہنم صیرا پره د جانم پور بل کړي شوی د دې جهنم ان الذین کفروا بیااتینا یقرن کسان چې کفر کړي دا یا تونه سمګ ناسوفه نو سلیم نار زرد چې ور دننه به کوم د وی لا ورته نو کلمانه ذجت جلودهم هر والی چی سٹکوری شی سرمنی دادوئی نبدلنا هم جلودن نو بکو منگا اپوی لرا سرمنی غیرہا چی نوری بیداغی سرمن باغی لیکن پاقا سفت سربنی خوا بیابا نرائشی پستشی بی تازشی بی خوا تغیر فی صفت مراد تغیر فی ذات نا بدل لهم ضربكم تدوينا یا بدل بکمغا غیر رنگ سرمانی غیر ها چی غیر ويدا غينا دا ول یذوق العذاب ده, ده پر چوست کی دنیا هر عذاب دبل عذاب نه زیات وي ان الله قنا عزیز وحکیم یا کنه الله دې عزیز زراور پارچا الله سو قال یبنی جاتو سوجان خلاص کی حکیم من د حکمت والا دی دا الله هر سپوختي خه والذین امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجریمین تدل النار اوس بشارت ورکیا غچا تا چذدی سورۃ النساء احکامات چکم شپاڑس بیان شو دای دا منری دي خپل کور کې راوستی پزان کراوستی کاغه انفرادی دي که اجتماعي دي آ کسان چې ایمان ولدي یعنی دا احکامات منل دي واعملوا الصالحات عملونه کړی سنت مطابق سمونه د احکاماتی جاری کړی الله ی سانو تو خلهم جناتن خامخاتن بقدرا جنتن تاچ بیگی بالا ده زاغ النهار ول خالدین فیها ابدا همیشه وی پغه کی همیشه لهن فی ازواج المطهرن ګوره تذکری جنسه ده پر الله کور می ورک هر قسم خراگون نهرونه لیکن تذکری جنسی ده پر الله بیبیانه ورک لهن فی ازواج دا دوی د پرافدې کې بيبياني بهي موته حراتن پاکي ساتلې شي یا يا پاکي کړي شي وي مقصدا ازواج متطهرتن بقره کې تفصيل اوري وانو دخلو زلن زليلا دنبكم ذللا زلن زليلا سوري هميشتا آرام لوي ګور زلن زليلا ال تقنور نشتي نو سورغو معلومی گی پس سر اپنوار سر چنوار دی نصور ای بھئی وانو دخلوهم زلن زلیل من دن نبو گموندوی دران زلن زلیلن آرام لویتا ار قسم آرام بورتا میلے اللہ پاک دی عمل کولو توفیق را کی اللہ دی رحم کرم کی اللہ دی شیخ صفد دی صحابوں نورسی اللہ دی اغم آفرت نسیل کی اللہ کوم مصبت تکریف چی پدی عالم کی دے و تمامو انسانانو باندې راغل الله د دې مصیبت تکلیف نه تمام عالم خلاص کی الله خصوصا مسلمانانو ته خلاص کی الله مسلمان نهایته په تکلیف غره زمنګ د ملک الله ته مستحکم کی دله استحقام ورکی الله پکوم آفت ولا پیټ کې راغې آفت نه خلاص کی الله د دې مضبوط کی الله عدالت اسلامي قانون نافذ کی یا الله سوب بیمارانو دي یا ته ولا شفاء ورکی ته ور, ور صحت کامله ورکی یا الله نور چاته تکلیفونه دي جسمانی تکلیفونه دي مالی تکلیفونه دي یا غزمونغرو نا هغه قرنټینیا دا کس شه دي هغه کی تبلیغ هل هغه کینول ل پریشان دي الله پاک دا خپل کورونو تراول دي دا تکلیفونه دي الله پاک دا ټول خلاص کی سو قرذر یا الله دا قرضونه خلاص کی الله چې کوم دې دا مشران کشران مې اند خو يم دي الله دا ټول مغفرت نسكي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم